اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفراً، ثم يجعله حطوماً، إن في ذلك لذكرى لأولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة زمر آیت نمبر اکیس نا باب دے آیت نمبر بیس پوری اڑم بنے بابو ایا کې درای نه وحیه شلو او فرایض د مؤمنانو دا څنګه څنګه شپږ صفات د مؤمنانو او د متقینانو الله بیان کړم او آخر اخیری بیان نفید تصرف او شوا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا نور لس م یاد کین اس دویم باب د آیت نمبر 21 نا تر آیت نمبر 37 پورې الیس اللہو بی عزیزین انتقام د دې باب خلاصہ آیت نمبر اکیس کی دلیل یاقلی درام دیں آو آیت نمبر بائیس کی ببیانیگی تقابل دعوصافو بین الفریقین آیت نمبر تئیس کی ترغیب الالقرآن دیں اور سره به وو صفات بیانېږي د اهل قران بیا آیت نمبر 24 25 26 کې تخويفي اوخروي وي سره د تقابل نه او دا تقابل وي آیت نمبر 22 سره او بیا 27 کې ترغه بیرل کې الله بیانې مثال د مشرک او د موحد کې بیا تسلیدا نبی کریم صلی الله علیه و سلم تا ان کمیتون و ان هم میتون او بیان بيد نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم د وفات اورد به پاکستان باندې چې کم کسان, کسان د حیات الانبیا قائل دي بیا اور پس آیت نمبر 31 32 کې زواجر دی منکرین او تا بیا 33 34 بندي سکي بشارت به مؤمنانو تا او صفات به الله ذکر او اخري دعاياتو نو آیت نمبر 33 سن داس کی بیا تسلیدم نبی کریم صلی الله علیه و سلم تن الم تر الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض درهم دلیل عقلی دی بدې کې بایانې کې خالقیت د الله او ربوبیت د الله او دو مواد به لا ذکر کې د تربيت یو او بو د انفصل د دې ټل کې مواد د تربيت معنا ده چې الله خالق دې مربيوم دې سرفدانہ چې انسان پیدا کو دغه سپریخم بلکې د پیدائش نه روستو تربیته م کین ا تربیته کې نو مواد د تربیت پیدا کین ناول سر کیسه فهم انکارې ده الم ترا آیات نو ګری بیشک الله انځله راورې منه د بره او د باران دا به ماده د تربیت ته کلله او د باران را ور واافه او وورې واافه په سمن وږې خوړونوم وږې پور ورږ چکه کمزې کی ضرورت دین حل توم باران وریږي او کمزې کی ضرورت نشته حل توم باران وریږي دهدا الله سخا دان فصلک هو یا نبی عフィル الارضین سلک هو پماند ادخل هو دین چا مسلسل وریږي وریږي نو الله داخلي کی غوبوم چشمو کې او دا چې چشمو په بیا انسانان دا غوونه هم مستفيد کیږي کی. فایده ته حاصلې ايت آیاتونو ای. ګورین الله ته بهشکه الله انزلرا اوري من السماء دباره نمان او په دوارهن فصلکهو نو چلې هغه لراینه بیا چشمې یا نبی چې مده يم بو ده بلګي چې چشمې تم هغه چشمه چې اې کې د لاندې نوبر او زی مونفسرین د دې عادی بیا استدلال کوي چې اصل او بچ دینه دا بارانی وبدي دا وبال لازم جمع کوي پزمک کوي ابیا د کویان په شکل کې او د چشمو په شکل کې مختلفو نهرو نو په شکل کې انسانان دا بارانی وبونه ګټه حاصله دي د دې نیکي کی تربیت د عالم دی دې نیکي کی تربیت الهي که الله وې چې باران مرم ټینکه ټینکه د کوایم بیا ګران نه وته نه او الله رب لیجا تا کو بده باران سمکه کی جمع کین نبیا د کو یانو په شکل د بورینګانو په شکل کین هغه بون انسانان فیده حاصلین او د طبیعت لګی کی نظام د ابیا شای چداد الله په اختیار کې دی خان د الله نه لا بل چا اختیار گدانیش ته دی ګورې خان صورت المؤمنون کوم دغه تفسیر الله ذکر کئ الله فرمای آیتونو ګورئ چې بشک الله راور ایمن سمای دبر نه و بده باران فصل کهونو اچل یا غل را چشمین فی الارض پزمت حکیم ثم یخرج به زرع مختلفا الوانه ثم یهی جو فطره مسفران وس اللہ دې مادة بیانې ده تربيت چا ته فصل وی لیکيږي پدې دواړو ماده کې تصرف کوونکي الله دی خام الله نه ایناب الصوګ نشته راځي باران کې تصرف وکي یا فصل کې تصرف وکي نو خپل حقیقی معبود په جنا درګاو نه برېګ ده دغیر الله عبادت پریک دا د خالق او د مربي عبادت کووم پدایې کی دارومدار د دا نجات ته او جنت بدرته ملاوېږي ثم یخرجوا بیارا وبا سی پاغو بو زرعن فصلنا الله پاګي فصل لو با سی نظم کین او پاغو فصل کې الله صلاحيت خیدین چې انسان خړې شي او په مړید نن کولې شي مې دي شي او پلاخونو نره نره کولې شي او بیا غفصل چې مې دي تور سيګي نو مې دا کې الله صلاحيت خې دې چې داګه مې دي بذریا نشونما کې دې بدل ارور انسان سيردمون کېږي وخنیوی وروغه ټیګي ګټی خپل عمر پوره کئ ثم یخرجوا بیا روبا سی پاغو بو زرعن فصل مختلفن الوانه چې مختلف دي رنگونه داګي باښنې دي بازیر دي بازیو رنگ دي او باز, دی باز دی بل رنگ دي مختلف رنگونه الله پیدا کړی چار یو فصل دلالت کوي په مربی باندې الله په با قدرت باندې سم يهي جو فطراهو مصفرن سمي جانو حطوامان الله فنا اشارت اشاره کوي چې څنګه دا فصل ختميږي او خرابيږي بکاره شي اوشيدي شي نه انسان ات هم دغه شانتیرورو ب کاره کېږي د کار شی, شی, گے گے. بنی بړه بمات رامات ب ستاډو کې چې دی نو غ خاور وخورري د بدن ضررات به ختم شي تردي پورې ستا نوم بم ژیر شي د دنیا لوونه. اگر څنګه دا غفصل وجود ختم شوم دا ځاس نا وجود بهم ختم شيم ندیته لیکيږي فکر د اخرت ثم يهي جو بیا اوچی فطرا هو تو ګره تک زيان يهي جو پمانه د یذ فده اوچ د فصل ثم ی جانو حطو بیا اگرزیں آغا فصل لرحو طوامان مات رامات فطامان متاکسرن ٹھکلی ٹھکلی گیا اللہ مات رامات کی مدارک دغمانا کی نتنویر علم اقباس من تفسیر ابن عباس کی لیکیم کذالک الدنیا دخ کا مثال دنیا دیکھم دنیا دنیا دا خوبصورت دی او دا شینواله دا بوم ختمیږي ان فی ذلک لذکرانه وللاباب الله وی یقینا پدې دو مادو کې ماده د اوو ماده فصل پدې کې خامخانه سیادت دی پاره د عقل دو نسیتولو هیته چې خلق خپل اله او نصیحت توحید دے چ الله یودین نصیحت د اسباد دے او نصیحت د فنا د دنیام افامن شرح الله صدره للاسلام فهو علانور من ربي فويل للقاسيه قلوبهم من ذکر الله اولئک فی العلم مبین بیانی کی تقابل الاوصاف بین الفريقین او دو فریقه با لازگر گئیم او دادوانا فریقه دو ابو نفیده حاصلیم دادوانا فریقه د فصل نفیده حاصلیم لیکن دا یو فریق چی وفادار دین اقبل د ربی عبادت کون که دین او دادوانا فریق چی دین و دا غدار او دو قواز دیخم افمن ی تقیې ووج سو ذا یت نمر جووب کې د دغېدار فریق تس کوي افمن شرح الله او صور اسلام انه سړ چې پرانستی وي الله سنه داغ اسلامی د اسلام د قبلونو دپارې الله دغنه پرستې ده کولا و کړی ده. ده تا شرح صدر ولګیږي چې څلکی نور د ایمان پیدا شي چې داګه بوځبانې بیا دې د حق او د باطل په درمیان کې فرق کولی شي او تمیز کولی شي او د بیا دری عالمي به هم دري عالمي یوو نامدا چې الانابتو الی الخلودم او در معلامه و تجافی عن الغرور عندار الغرور او در معلامه دادا والاستدعاد و والاست، الاستعداد للموت قبل النزول رواه الترمیزی فی نوادر الاصول امام الترمیزی رحمه اللہ در روایت نقل کرده با نوادر الاصول شده شرح اے صدر در معلامی دی یو علامہ الانعبتو الہ دار الخلود رجوع آخرت پیدا شی آخرت د پاری بیاموس کے رجوع نوی زکاة ور گئی دا قرآن در ستدریس کے دن طرف ته متوجیو دا یو علامہ دا او دویم علامہ و تجافیان دار الغرور ڈڑکی دا دنیا نه. ادر مه علامه د چ تیارې کی مو د بار قبل النزول دا غیذ راتلو نموخ کی نو مان د اچ کلا د سینو کلا او شری اسلام د پاره ن بیا بغیر د ستردد نه بغیر د شک او شبهه د ریمنام نور تابې مخ چي کوم نور د ایمان د سره موجود ده افمن شرح الله صدرہو لیل اسلامی ایحاق سوک چی پرانستیوی الله سیند آغام لیل اسلامی دے اسلام د قبل اولو دا پاری فہو آلا نوری من ربیہ نوی دے پہ یو نور باندیں نور نمرات قرآن دے خان نوی دے د قران په احکاماتو باندې د بیاچل تبیر ته قران وی چې قران څخه حلال کړی دی نو د حلال ګڼي قران څخه حرام کړی دی نو د حرام ګڼي مانادا چې د قران کوه جا په اسلام باندې بیا پابند هم مزبوط ته اوراسخ دی ځکه د اسلام ته حفظ لپاره قران دا لګلې دی الله یو جانب ذکر کردې ا دوم جانب یا حذف کړې لې افمن شرح اللهو دا یو جانب شو او دوم جانب مفسرین لکی کمن تبع الله ولا قلبه واقصاهو دې پشان شان دا چا کې شي تبع الله چا الله ټاپل وګوني دا پزر باندې او کړهې اپدی معنی دلالت کوي فوایل للقاسيه قلوبهم من ذکر الله فوایل للقاسيه نپور تبايدا لا پر داغسړي للقاسيه چې سخوین زړه داګوم من ذکر الله دا الله دا ذکرنا من ذکر الله نه مراد قران دي ما کی نور ویلې او او سه ورته ذکر الله وي عادت اله کې انت عدم مساوات دا برابر ندي ول زكد یوز لکه ایمان دین او د بل تر چي د ایمان نک لغت د مالک ابن دینار رحم الله قول مظهري لیکيم چدې زړه د سخوارنه لوي سزا بل نهشته دی خم چې دی او ته نزول او دا بیا سبب ګرځي د الله د دا قهر او د الله د دا من ذکر الله کې من اجلې دا دی خم د الله د ذکر په دی یا من ذکر الله نا مراد من قبول ذکر الله زړه شخصین د الله د ذکر د قبلولنن اولایک فی ظلال المبین دا کساندې په گمراهی ښکارا کې الله نازل احسن الحديث کتاب متشابه هم مثانیۃ من هجلود الذین یخشون ربهم ترغیب د قران الله ورکه او د مؤمنانو او صفات ما کې ویلو فمن شرح الله صدره لله اسلام د چاس نه چې پران استشواد اسلام د قبلوولو د پاره نو د کی به اوس صفات موجود وي او صفات هغه صفات چې د قرانې صفات یان کټ ماناتا چددو سینا پران استیشویدم د اسلام دو قبل اولو دو بار زکا چې قران کې داسې صفات موجود دي چاغه صفات دې مجبورہ کئ کامل ایمان طرف ته او کامل رنا طرف ته الله غزا ته چې نازل کړه د احسن الحديث خسته خبرین خبری دی چی دا څه خسته خبرې دي چې دا ذاتی حسن ذاتیوم ذاتی الفاظ کې حسن د ایماناتي حسن دي ادم دا چې شوق دی په سيزي ناهم خستکیږي پای کوم حسن پیدا کین نو هو اعلی نور من ربه نو پرانا باندې شي او ددوسینات پران است شهیدم دا نووجه دانا چې دغه احسن القول تابع دي د احسن الحديث تابع دي داړو منې صفت شو د قران دیم صفت ده دی کتابا چې کتاب ده کتابی شکل دی دریم صفت ده متشابهن چې یو شانتي ایتونه دي متشابهن د دریم صفت شو اماندا چه څنګه الفاظو کې فصاحت دین او داسې معنا کې هم فصاحت دین لدا مشابحات د الفاظو د معنا وین یا متشابهان داسې چه د قرآن کی چکم مضمون دے دا, دا مضمون تمامو اسمانی کتابو نراؤڑے دیں ناغی سر مشابهت تے او سرم صفت مسانیا بیا بیا لستے کی گی. دا دے کتابن بل صفت شو بیا بیا لستے کی گی نو بدی صورت کتاب مسانی چلے انتا دا مسنا جمع دا بیا مانا دا چه تقرار دے پاکیم بیا بیا لستے کی گی سو کی چلو لینو لطف تی اخلیم او رزت تی اخلیم او اس ترے کی گینا دو قرآن پا لستلو باندخم تقرار دے پاکی بار بار لستے او یادا سی وین چه یو مانا یو بحث اللہ یو کې بیان کې نو بیانیم بیائی بیانیم بیائی بیانیم لکف بیعی علی ربکو ما تو کذیبان بار بار بیرے شئی دی ویلو یوم ایزل المکذبین بار بار بیرے شئی دی او دویم احتمال دا چې مسانی چې دینو دادو موسنیتون جمع دا موسنیتون مانا دا سناکا ان کشتا دین ما سانی سنا کہ ان کی نفس ندی جگ سنا کہ ان کی نو قران من حجلود الذین یخشون ربهم وہ منه د دې کتاب په ځمانی پسرمونو دا کسانو چې یې ګذرو خپل نام یو شعرار ولیکيږي بدن او بدنماندي وختو ودریدل دا په هغه وخت کې چې کله قران کې د جهنم آیاتونو لستې کیږي د الله د قهر او د الله د غضب آیاتونو لستې کیږي نو کم خلک چې نیاری گی دا اوپا بدن معنی غنی زکشی داسه او یاری گی آدی تحلی که علامه دا خشیت خم دا خصیفت دی لیکن بی حوشکی دل دا په پاوری دوبا نیا عقل تلل دا خا عمل ندیخا ولماو پا دیمان رد گلی دی چوتن قرآن اوري او دا سه کیفیت اختیار کیچ بیا کی غډیږي امام محی امائی بغوی رحم الله امام محیوس سنن امام بغوین په دیمان سخرت کړلې او دا حضرت قتاده رحم الله قول نقل کړ چې دا شیطانی صفت دین اودا مرز چې د اهلی بدعت کې موجود وي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خریده حضرت اسماء زوی دین خپل والدین او د پوه کې حضرت اسماء رضی اللہ عنہن چې وتن قران لولي او به ششي او یا غړیږي او یا چرې نور ځان ګرځي داسنګ کیفیت دی نوحدی اسمع رضی الله تعالی فورو فرمای لعوذ بالله من الشیطان الرجیم داغه شیطان د کی ننوتې دم ادم خراب کړی دین صحابه کرامو ب قران اوریدم داغه کیفیت بداو چې صرف باغونه زیک شوبه بدن باندې صرف باد بدن ویختو درېدل او د سترګو نموخه روانې شوي داغه صفات د دا صحابه کرامو څوک به او شي چې ورنډي لهداشته اني حرکت دي خان عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما یو عربي وکټ جاو د قران باورېدو باندې به او شوشو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایل تعجب دې په دې فلانکي باندې چې مونږم قران ولو اورو اموږ په قران د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوړه د زموږ د کیفیت باندې راته امام بغوی رحمه الله د غران روح المانی تفسیر کبیر سراج المنیر دا تمام تفاسیر په کیفیت مان رات کی خان او ابن سیرین رحمه الله فرمایي داس کس متعلق ودله په کار دا چې د کوی په موټه باندې د او یاد به بلای باندې کېنی او یاد بیا دې د مخامخ قران ولستې شي نو کده ځان کوي ته ورځاو یا ځان ته بلې نو ورځونو کانه صادقا دې ورښتې نه ښا فاینما بنفسه فهو صادق قد ځان کوي ته ورځاو یا دې بلې نو ورځونو دی ورښتې نه دې بیا کړي درو جن نه ښا دو اللہ فرمائی تقشع رو منہ جلود اللذین یخشون ربهم غن زکشیم منہو ددي کتاب اللہ بوجبان دیم پسرمنو دا کسانو یخشون ربهم چیریگی درب در اخبرنا سمتلینو جلودهم بیا نرمی شی سرمنی دادوم چکل آیتونا دا مغفرت لستے کیم کله آیاتونه د تبول واستې کیږي کله آیاتونه د بشاراتو واستې کیږي او قرآني اعجاز په کې بیانېږي دا سبب د اطمینان ده مانا دا چې قران نه نفرت نه دي آیاتونه د قهر چلوستې کیږي نو شرمنې سرمنو باندې یوونه ځکشي او کله چا آیاتونه د بشارات او اود جنت له استهيكه او د مغفرت نبيزن انا رمشي ثم تلينو بيان رمشي جنودهم سلمن ددو و قلوبهم الى ذكر الله و قلوبهم راجعتن زنه رجو کي الله ته د الله ذکر ته د الله کتاب ته ذالک هد الله يهدي بهم يشاءون ذالیک اشاره قران تدم او یا چې دین نرموالی تدم تلینو کې او یا چې دین یو شعرار تدہ تک شعر وته دا ہدایت الله دی ہدایت کې هغه چا چې غواړي سوچ چې بیلانی کې الله نه به یو غل کې افا مانيت تقي بوجه سو العذاب يوم القيامه تخويفي اخلويدي داوس تقابل دی د مخني آیات چې مکه ویني افا من شرح الله صدر الاسلام داغو په مقابله کې چې دین او کافر دي الله داغو ته کفر نتجہ ذکر کی خان نتیجه نتیجه دا ناجي پرز دا قیامت باغ خپل په مخ باندې مدافعات کی زکلا سونه وترلی شي دنیا کې کفر کړو انجام انځامونه نتیجه دار اوه تا چې بدبخت شو افمیت ته کې آیا ها کا کافر جزان بوبج کي په مخ خپل سرا سو ولعذاب دي بد عذاب نه پرز د قیامت عام طور سره د انسان طبيعت ده يې چې مدافعات په لاس سره کی خان لاس سره لیکن دغه مدافعات په چهري کې ځکه لاسونه به ترلشي وي دغه په مخ بچ کې دل دکم یو جانب حظف دی او فمنیت تقم بې سو سوو ال عذاب کمن من قیامتی کامن آم من العذابیم د بشان دا چا کې دی چې چاغې ایمان راړ د په قرآ باندې او په ن کې دله دا عذاب نه. وَقِيلَ لِلذَّالِمِينَ مَنَاؤُبُهُمْ وَلِشِذَالِمِينَ خَلْقُ تَأْذُوقُ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ أُسْقَى سَزَادَ عَامَلُونَ جتاسبو دنیا کې هميشه کول كذبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمْ لَذَعٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ تقييب الدنيوين آخره خلقه چې پر د قیامت با په مخ مضافات کیږي لا سُنَبی ترلشی عادی ته لګیږي سبب د عذابم هم چې پر از د قیامت بعد عذاب کې گرفتار او شو وجه سوا کذب الذین من قبلهم تکذیب کړي و کنه الله یې تکذیب کړي کسانو من قبلهم چې دونه په خاطر شویلین نور هغه عذاب من هیڅ دا زین لا شرون چاډ په تور ناصاب اپ عذاب کی گرفتار شنه فعذاتہم الله الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اكبر لو كانو يعلمون داو تخويف دنیاوی هم دیو تخویف یخره یون دی هم ما کی تخویف دنیاوی هم فاتہم العذاب عذاب مراد دنیا عذاب وو پس کو سقول الله دوتہ رسوایی په ژوند دنیا کې الله اس تعبیر بدل ک مخکنی ایت کې ورته عذاب ویلو دی, آ... دی ایت ګلا ورته الله خزي او وی خطرناکه رسوایی ولا عذاب الاخرته اکبر لو کان یعلمون او خامخ خا عذاب د اخرت چې دین وا خو ډیر لوی دی د دنیا د عذاب نه کاش کې داخله پېديم نو قرآن طرف ته توجه پیدا کړیم نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او د جنت تیاری وکړو ولاقز وربنا للناس فی از القران من كل مثل الا ان یتذکرون دې کوم ترغیب ال دی د مقصد پاره چم دا, دا عذاب اکبر او دا عذاب اصغر نه چي د نجات ملاوشین الله وی خامخ خا بیانو مون لناس دخل کو د نجات د پاره فی از القرآن ہی بلی قرآن ک من کل مسل هر کس منسیاتنا ضرب نافذ بیان نه دے او لن ناس دې په الناس من كل مثلنا مراد دې هر قسم نصيحتنا اصل کې مسل ولیکي کومدا مضمون ته دا سي مضمون چې سامي واوري هغه ته عبرت حاصل کی نو اومدا مضمون چې نه هغه الله دېوالي دی یادمحکنو قومونو تباید لالل مې تذکرون دي د بارا چې داخ خلق نسیت قبول کئ قرانن عربین غیر زیی او جنل انهم یتقون دا واست ته ماده ترغیب ده ادرې صفاتن الله د قران ذکر یو لفظ د قران دی او دا قرآن چې دی دا منصوب بنا بر حال دی او حالم حال م او یا چ نو منصوب المدح چې زه مت حکوم د قرآ داسې قرآ چې عرب جببي وال وظاهد دی په کېښ وظحت دی. ذک عین رابا کی وضاحت وکنه مربو مربضا کی بنیاد باندې کېږي چې حاي کې وضاحت وي د عامل د منشا مطابق عمل قبول کړي رفع نصب جر په واضح راضی غیر رضی عوضن مختلف معنی مفسرین نقل کړي یو معنی دا چې غیر رضی عوضین غیر مختلفن اختلاف پکې نشته دی مکانو آسماني کتابون سره په اصلي مسائلو کې دې هیڅ اختلاف نشته دی زه قدم مصدق د تاغو نو مصدق او مصدق کې اختلاف نه کنه دا معنی امام زهاق رحم الله کوي او بیا امام شوکانی رحمه الله فتل قدير کوي د دغه مناسبت سره فرمایي لا اختلاف فيه بو وجه من الوجوه انس اختلاف پکې د نشته ده په یو وجه سره د وجوهونه او بل معنی دا چې غیر ذي وجن کو ګواله پکې دی ده شک او شبہات پکې د نشته ده داسې آیات نشته چې قابل اعتراض وي خان دا خو زماسته فهم اگې تر نه کوي دیو نه مونږو چې آیات باندې اعتراض دې دا په دی اعتبار چې زماسته فهم ورته رسیږي ځکه زماسته فهم خو مخلوق دی او دا کتاب خو خیري مخلوق دی دیو جنا سفياني سفيان بن عيان رحمه الله اغه د دې آيتي کریمه په تفسیر کین اویاء تابعین یوهول نقل کله چې قرآن غره حادث نه دی قرآن غره مخلوق نه دی لان لون مې تکو دي چې د خلق د شرک نه بچ شي د دې نه کې یی مقصد د قرآن ذرا اللهو مثل الرجل فیه شرکاو متشاكسون ورجلن سلام الرجل هل یستویان مسلام الله مثال پیشکی دو مشرکو دو معاحد دو او دا بیا تفصیل دیں چې مقنی آیت کی اللہ فرمائی نو فی حازل قرآن من کل مسلل اللہ یو بہترین مثال پیشکی زماستا دو پوید پاری زکا مقنو آیتون کی الله فرمائی لی ویلال لہم یتذکرون بیعی فرمائی لی ویلال لہم یتقول کی تذکره او تقوا حاصل شي بیانې الله یو مثال رجلا چې غلام دي فېبا غلام کې چې له شرکا او ډېر برخي والے دین لاغلس مالکاندي لس او داسې مالکاندي چې متشاکې سونه جنگه اون کې دي متنازعون متخالفون چې یو مالک بل مالک سره زدوم کې خان او غلام نیو مالک ورته یې نسوار راळा بل مالک ورته یې چیرون راڑا. بل ورته یې چارس دا ټول متشاګی سوندې کنا شرابیان کبابیان چرسیان ایرونیان ده سیزونا دی تولکنه او غلامی یو دی مالکانی لستی نده پوزیل راست دی, پوز دی خان او ټول زدنات دی پا طول ما نده یو بالخبر بده لگیم او خب و رحی صداران دی خواب پدیم غلام که دا مالکانم تنگی دا غلامم تنگیم دا مثال د غلام دي چې دا غټي معبودان دي دنیا معبودان دي په هر قبر کې دا معبود دی او په هر زیارت کې دې نو دا معبود دی بیا یو کې لیکي سمرا زیارتو ندین بیا زله کې سمرا زیارتو ندین یو یو قبرستان کې چې دې ته یو غ معبود دي دی. د تنگ ده خا د تورنه او بلغه ارت ور رجلن سلام للرجولن بل غلام دے سلامن چې پورا دے لري رجلن یو تند پارې یای مالک دے خدمت یې آسان دے کار یې آسان دے الله فرمای هل يس نبيان مثلا استفهام انکاری دے آیا د دواړه غلامان برابر دي شی په مثال کې د مشرک مثال اگر اغه د چاغه مالکان چه نه متشاک کسون او د موحد مثال د اغه غلام دي د اغه معبود یو ده هر ځای موجود ده خور کې موجود ده جماعت کې موجود ده بازار کې موجود ده په سفر کې موجود ده د ستانګ نه ده هر ټیم د اغه عبادت کول شي الحمدللہ تول <تسلید> تعریفنا دو خدی توب اللہ لردی بل اکثر ام لا یعلمون بلکی اکثر دو دونا نفیگیم انکم ایتون و انہم ایتون تسلیدہ نبی کریم صلی اللہ وسلم تا او رد دے پا حیاتیاں نو حیات الانبیاء قائل دی او د موت نه انکار کئیم او سرګه خپل کتابونو کې لیکي چې حياته په قبره یې شریفي حيات من دنیاویه لا برزخیه نبي کریم صلی الله علیه وسلم حيات چه د نوېدا حيات دنیاویه ده لا برزخیه برزخیه نه ده د برزخی, برزخی حيات نه انکار کوي او دنیاوی حيات ورنه ثابتې مطلب ہدایت نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوه نه ندایت باغونه نرد ده خان الله فرمای انکمیت زمان نبی تو وفات کی دن کے و انہم میتون اوستا دشمنان مکی مشرکین چاو با وین تربس به ریب المنون مون انتظار کو پدماني چے حادثات زمانی ب پیراشی مرگ ب پیراشین د به مور شي جو خبر به ختم شي تفسيري مثري کې لیکم چې کافرانو دمکه وي چې محمد به زر شي بیا ما مخالفت کون کې سوک بیا ما مونږ خپل د مشرانو په دین باندې قائم ولاړو الله دا يعط راو علیکم او فرمایل چې د خوشحالی ضرورت نشته دی مرګ به پتام راضي مرګ به پدوم رازم څوک بچ دون دن کې د موت نه نشتي هیڅ څوک په کائنات کې مستثنا د موت نه نه دی کلو نفس زاهقه الموت الله وی هر نفس کن کې د موت ته و ما لبشر من قبل ک الخلفه هم تفهم الخالدون الله فرمایي اي زمان نبي ما اچا لا پاري په دنيا کې دوام نه دي ور کړې ايته وفات کيږي کی او دوه هميشه نا وفانت په پټول راز او بیا محدثين خپل کتابونو کې مستقل بابونه تړي امامي ترمیزی ميزي راي محلا ترمزي تر کې باب تړي باب وفات النبيين امام بخاری رحمه الله کتاب الانبیاء کې مستقل باب ته لري باب وفات النبیین امام مسلم رحمه الله مستقل باب ته لري باب وفات النبیین د لویو محدثین دي مستقل باب ته دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وفات باندې او بیا باغي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واقع نه کل کې چې وفات شو یا د وفات نن رسو جنازه وشوه نه وفات شو وفات نن رسو چې بیا اختلاف راغی عمر رضی الله تعالی عنه انکار وکاو او وی فرمایل چې چا ماتو وی پیغمبر وفات شه دنه زبا داګه سر قلم کوم او بکر صدیق رضی الله تعالی راغې جماعت کې صحابه جمع کړم او خطبه ویلم او د بی نروز بی که ده نو ده الفاظ و ایمان کان یعبود محمدن فا این نو محمدن قد ماتان چانچ عبادت محمد رسول الله کون محمد رسول الله و فاتشون و ایمات چه مماتی و اینو ده فتوه سطاب بکر صدیق ما نیم لگی و ایماتی و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ان محمدن قد مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت او سوک دی عبادت دا الله کې نو بشک الله حي جو انده دلایموت هغه موت نه راځي اګه موت نه پات دی موت نه آیتل کرسی کې الله فرمایي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ما فی السماوات و ما فی الارض من ذلذیم الحي القيوم ژوند دې همیشام د الله د اعلان نشته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اعلان شوه دې صاحب کرامو توجه شل عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې ما ګومان داو کوچې دا قران چرتؤس نظر شې د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دا د اعیات په خطبه کې انکم یتون و انهم میتون د دنیاتی کریمه نه استدلال کړو زما موږ د اشاعت علما د دنیاتی استدلال کین چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شې دي او بیا زما موږ د اشاعت علماء او استاد زده اکابرین د علماي دیوبند رشید احمد غنگوی رحمه الله مولا حسین ندوی رحمه الله دا رنگي برته چې سمه را ساته زديده مونږه او ټول د دياتي کليمه نه استدلال کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوې دي په دنیا ناغه پرده کړې ده اوس andet چې کومه ژوندۍ دا, دا, دا ناغه د برزخ زندگی ده او اغه زندګی د دنیا د ژوندانه ډېر عالدا ډېر اومده دا او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غسل ورک لشو اصحاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی سیبو عباس او نور غیر عصباء چاو وتاون کو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لغسل ور کړی بیا د انصار او د مهاجرینو په درمیان کې اختلاف راغی چې انصار وی امیر منا او امیر منکم یو امیر به مونږ نه پر امیر به تاسو نه دا اختلاف په دی راغی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرداو کړو د دنیا نه لاړ اوس مونږ د خلیفہ دی ځکه پیغمبر کریم صلی الله <سؤال> علیه وسلم په حيات دنیاوی ژوندې ویني بیا د خلیفې سره ضرورت ا کته په حيات دنیاوی ژوندې ژوندې او تاج باندې پیغمبر دفن کړل دا خو ته بیا ژوندې څوک دفن کول شي انکم میتون و انهم میتون د ميتون صفات سي سیغا جلانو د دی صفات مشبهه ده دلالت کې په دوام او ثبوت باندې خام سم عینکم یومل قیامت عند ربکم تقتسمون داو شجر دی بیا با یقینا تاسو پر ورځ د قیامت رب سره راځنګ کوئ ابن عباس فرمایي چې خطاب عام دی کافر اور مشرکین ټول مرادي ظالمان ټول مرادي او سبب پیدای چې خپل سمرا فیصل دی نو هغه الله ته پیش او ابیا الله ته مظلوم په حق کې فیصله حدیث کې رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو منه فیصله و پرز قیامت هغه ویني کې او ترمذی کی امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث حسن پیش کین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل پرز د قیامت مقتل با خپل سر لاس کینی ولې او د الله عدالت کې به پېښ کیږي چې زما را قاتل وجل الله په تد په اپ کې فیصله وکړي او الله با قاتل جانم ته ورږي او دنه به ویني رواني د سیمون جنگ کول یو ببکی مدعی بل ببکی مدعالی ہی فمن از من کذب آلاللہی و بصدقی جاہو علیسی فی جہنم ومسول للکافرین زجر دیا کسانو تاچد صادق کتاب تقذیب کی دلوی ظلم دے سوک دیر ظالم دا چانا چی دروں گوی پا اللہ باندی وکذب بصدقی او دروجن گنی رختیام صدق نمرات تمام شریعت تی امام بیزابی رحمه اللہ فرمائے چې صدق نمرات قرآن دی زکو قرآن چی دینو دا زابطان دا شریعت ته از جاہو کلچ ور تراغیم علیسا فی جہنم ومسول للکافرین ایا نيشت د نه په جهنم کې ټکانه د کافرانو مسوا زد پات کې دوم زېدو ډېر کې دوم استفامه تقریری دی ښا معنا د چشت دی د کافرانو زې په جهنم کې شته دی او مراد دا کا کافر نه مراد د کافر دی ازلم ممن كذب على الله چې بالا من, من, من درو وې وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ او تقذیب کی دو قرآن وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰيكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ آیت نمبر پین تیس بورین اللہ دمو تقیانو کی او دعو صفات بیانین وَالَّذِي عَوَاغَ سُوك جَاءَ شراعتله راتلې کړي دي پرستی او سره هم بیا ورپسي فرمایو وصدق به او تصدیق کړه دی باغی ولای که هم المتقون دا کسان دي پر متقین جاء وصدقم دا دو افعال د ښه بعضو لمادات اتحاد قائل دي کې د جاو د صدقه د دې دوه نو چې دینو فاعل یو دی د دې ډول فاعل څه دی یو دی اواز علما د اختلاف قايله دي فرمایي چې دا فاعل یو دی او د صدقه فاعل بل دی لو جا فائن چې دیغه نبی کریم صلی الله وسلم دی نو مراد دو ولذین نا محمد دی ولذي او هغه محمد جا چې راولې دی بسید کې قران او صدقه چې دی نو مراد دي نو همت ته تصدیق کوم کې فردان فردان زکه صدقه في لواحد رالحان چھے یو یو امتی تصدیقی یو یو امتی ترقیامت پوریم نبیہ بدل <سؤال> دے کی واللذی <سؤال> محضو فی خا واللذی <سؤال> جا بصدقی واللذی صدق بہیم واللذی صدق بہیم نمراتینا فردن فردن یو یو امتی دے دا قول دا حضرت قطع دا رحیم اللہم دے اور دا قول دیمائی مقاتل رحیم اللہم دے ڈیم قول چې چه جاہا کی زمیر راجع دے محمد تا او صدقہ کی زمیر راجع دے و بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا پدہ کھا جاہا صدیق شکن امام صدیق رحم اللہ عنہ فرمائی چه جاہا کی زمیر راجع دے جبرائیل تا والذی جاہا بس صدقی و نصدقه کی زمیر راجع دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جبرائیل قرآن رانم قرمبنے مصدق دا قرآن آغا محمد رسول اللہ او بن اعتمال دایا چه جا کی زمیر راجع دے فردن فردن جاو یو پیغمبر تا تمام انبیاء مراد دی تمام انبیاء او صدقه که زمین راجع دی بیا دنبی کریم صلی اللہ علیه وسلم فردن فردن یو یو امتی تان چه تمامو ام بیاو کم پیغامات اصولی را وڑیم دا اگه تمامو پیغامات و تصدیق کی ده دنبی کریم صلی اللہ علیه وسلم امتی فردن فردن کریم لانفرقو بینا حدیم من رسول وقالو سمینا و عطانا غفرانا کربنا و الیک المصیر نو دا ټول هغه احتمالات دي چې کومه تاسو ته بیان کړل پدې کې چیلن بیا د جاو فایل یو دی او د صدقه فایل بل دی خو لیکن مدارک التنزل کې لیکي امام نسفی رحم الله ائمامي بیزوی رحم الله فرمایي چې تقازاد عربی جدا د دوه فایل دی یو شي که کوم فایل د جہادینو د ا ا غفائل شین او غد صدق قوم شيخه زکه ا ک چرته تم د دې پهلو فایل یا ان کې نو دوه نقصانات بکایم یا نقصان دا چې حذف د موصول بکایم زکه دیم فایل چې کوم صدقه د دې اسم موصول به ته محذوف او دا سیمه و چې ولذي جاء بالصدق والذي صدق به نیو نقصان دي دا وکاو او دویم نقصان به ازمار کاين دا سه ازمار شداغي مرجا نشته ده زه که صدقه کې به زمير چا راځي کوي نو پدہغه بنیاد مدارک او امامي بيزاوي دادوانا مفسرین فرمایي چې جا او صدقه کې دو کی زمین راجع دے محمد رسول الله تا را ان محمد رسول الله دے او تصدیق کہ ان کے ام اغیر دے او بیا اولائیں کہ هم المتقون نا مراد متقیان دی ٹول مومنان ٹول امت مراد دے لیکن قاضی سنہ اللہ پانی پتی رحمہ اللہ پر لفظ دو قلطو سرہ فرمائیں پدې دوارو اقواله ما نيرث کیخه قول د مدارک او قول د بيزاوي اغه فرمایي چې حذف د موصول جائز دي یو خبره ادويم خبره ازمار چدين دوام د فعل جائز دي او بیا په دې باندې د حسن ابن ثابت رضی الله تعالی او اشعار پېش کین ام من رسول الله منهم وَيَمْدَ حُفُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُهُمْ ندلتاك ام دا جا و دا صدقه ده شو کنه زكا دا يوم دا حفو و دا ينصرهو محظوف شوه ده مظهری لیکیم یا اقبل خبر تاؤسلو کن مخی ما چاغته نه کیږي سنات اللف او دي تلف نشر اجمالی هم مليكي خان چ متكلم كلامو کې او د مخاطب په ذهن باندې اعتماد او کې او سه عبارت حذف کین صحیح عبارت څه کې حذف کې د ريونه مناسرهه بقره کې 13 شوهیده جلال دغه فرمایلی وو قالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نسارا يهود او نسارا وي قالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او يهود او جنت صرف يهود او نسارا داخليږي کې نسارا وي چې يهود به جنت نه نځي یهود ویچ نه سوارا په جنت نه زی دا دوان الله یو کلام کې څنګه راوستل دلته هم سنات لوف دی او لوف نشر اجمالی دی خان متکلم کلامو کو او د مخاطب په ذهن اعتماد کو چ دې پوش خو چ اصل بھارت دی چ يهود وې قَالَتِ الْيَهُودُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَقَالَتِ النَّاسْوَارَ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ نَسْوَارًا اصل عبارت دا دے ندل دا رب لے دو فریقا ذکر کل یو فریق واللذی جا آن چاو سدق راولم کی دے. او دو فرق چې کم دی وسط د کوي هغه تصدی کوون کې دی کو سات لفتې یا لف نه شر اجمالی دي اولا کو هم متقون د کساندي متقیان لهما چا د رب ځانې کجز او مسییل و بادي متقیانو دپارغې متتونونه چې د غواړی رب سره داغه دا بدلا دا خستہ عمل کوي لیو لي يكفر الله ان هما اسو الذي اعملوا ويجزهما اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون دام بشارت ديضا پاره چې معاف کي الله ان هم د دې متقينون نام او پسير تمحسنین بیا وي هس اللهزی بدګعملونه چې دو کی پهدونیا کیم زیو او بدلهور کې دوه رااج هم بیا سن لکان عملون ساب ددون په ډې رښستهګ مدونو سره چې دو په دنیایا کې ړی علی الله ب کافبد و خوفونه ک لځې من دویم. دا اوس تسليدا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ته اول سر کې الله استفامن انکاری را دي ښا استفامه انکاري آیا نه دي کافي آیا نه دي الله پورا بچو انکه خپل بند تل حرام بندنه مراد چې محمد رسول الله دې چ ټولې دنیا د خلاف راپورته شه خا ده او د قتل منسوبه جوړې اي الله غلبځ کوون کې نه دی غو نه دی اني خامخا دې ضرور دې ويخوفونک بالذین من دونه او یری دا مکیوان زمانہ بی تعالی را بللزی ناپ آغا بوتانو من دونی چه ما سواد اللہ ندیم عجیبه خلق دی تا دہاگا بوتانو نایره چه او کس حرکت نشت دیم تا دہاگا بوتانو نایره چه دو پخپل جلکلی دیم نا بوتان بستاسو کی نن سبام خلق کوئی گنا پته درګه ځنځیر تلاش ک پته د قبرستان وخه تلاش ک یا تو د قبرستان ونه تلاش ک نو خلک ته یریږي و یو قرآني ایمان درګني شي زکه یریږي شرک در و مَن یُضِلُّ لِلَّهِ سُوءَ جُمراَءَ کَیَ اللَّهُ نَبُوَّیَ أَغْلَ باری مِن ہَادِن سُوک ہِدایَت اچالج اللہ ہدایت ورکنه مم یغلا رگمرا کہ ان کے اینے دے اللہم غالب بدلا و سن کہ ولا انسان تو من خلاق السماوات والارض یقولون اللہم درم باب دے ترا ایت نمبر 51 پوری 38 کی بہانی کی دلیل عقلی اترفین اور سرہ وہی دعوت توحید 39 کی بہانے کی بیان توکل پزیکر د برات سرم چانز کی بیا تخویف دے 41 کی بیا ترغیم تو قران دے او 43 کی پنظم دلیل عقلی او اللہ رب الیجت مد و فات تذکر کہ او روح دے امساک فیمشک لذی قضا علیہ الموت 43 او 44 کی بیان نفی د شفاعت قہری او زجر د شرک زجر به شرک 45 کی زجر دیں 44 کی دلیل وحی 748 کې بیانېږي تخويفي او خروي مشرکانو ته اوري اكارو ته 49 50 کې بهانېږي حالت د مشرک 51 کې بیانېږي تخويف 52 کې بیانېږي دلیلي اکلش پغم والله ان سالته من خلاقت ساتې و ز قون الله د اقلی اعتافی سورم او د لاند ب کې بې چې متصرف الله دی او نفی ما کېږې د تصرف د غیر الله نه زمانه کته تپوسو کې د ما کې والونه. من خلق چا پیدا کړې دي اسمانونو او الارض او مقام د زمین او اسمان خالق څوک دی چې تاسو اصل معبود به نه نيم دوی دو الله نو هر کله چې خالق غنه نو معبودي وري نه غنه قلوا یا زمان ابي افر ما تدون من دون الله نرا دن الله باذن بزر... بزر... ما له خبر را راکے... کہیں ما تدون من دون الله ياهم مطالبه دليل له دا... چې تاسو چاته تا معبودان وے وائے... باو داغو په با معبوديت معنی دليل سده دے... تاسو رس دليل دي دے... یومانا دادا دیو ماناتا دادا فرایتم ماتدون من دون اللہ ایتاسو خبر یې په اجزدا غ معبودانو چې تاسو تر رامدل شوې ما سیوا د دا الله نام داو په اجز خبر یې انراضنی الله داوس بیان د دا اجز داو کو امر یل نا پما باندې بظرن څخه تکلیف حل هنا كشفات ذريه آیا دو کې دشي لري كون کې د تکلیف دا آیا ايا دا غوا بده نه باطله تکلیف الله ما را کړې دو لري کول شي او اراده ني برحمت يا کې اراده او کې الله زما په حق کې رحمت آیا دو بندول شي رحمت دا غو ناني شي کولې ماندا چې دو الله خالق غني تا ته مخا مخه وایي چې لا الله دا خبر مني لکن الله متصرف فی الکائنات نګنی دیو جن دلته داون نه چې لا يقول ان الله ماندا چې زمانبي د دې خبرې دو جواب نشي درکولې نو ټول مې په تامت د توحید کې وقل حسب الله اګه الله ما لبسته تاسو ورو مو نه نو اګه لا الیس الله بکافن عبده دغه الله زمام حفاظت کوونکې دین او زمام مدد او نصرت کوونکې دې عليه توکل یتوکل المتوکلون خاص باغد ځان اوس پاري ځان سارونکي قليا قومي مولا مكانتكم ان يامرون فسوف تعلمون مكانت کې بیان د توکل ترغيب د توکل ها نو سپديات کې بیان د توکل له په ذکر د برات اوه ځمان ابيه زمان قوم عمل کوي په خپل طریقه باندې با خپل طریقا با خپل دین مې تاسو عمل کوی چې ستا جتا صد دین وای ان یامن ان زو معامل کوونکي دلته کی علامه مکانتی حذف کها دغه د انبیاء په مکان کې عرف طرف تا تر زا قدام بیاو مکان چې دینو اغا یو نی خوا اغا تدریجن په پا په پا په پا اومت ایمان ڈاڑی ملگیری زیادی گیم ناغا مقام او چی او د کافرو مکان خو په یو حال بانی دین چا اغا صرف داگو اغا ظاہری قوت تی خوا دیو جنہ بعد مفسرین فرمائے چې اعلی مکانتکم مجازن د دین حالت او قوت مراد دی چې کافر او تاسو چې مونږه زیات یو زمون قوت دی زمون اقتدار ده زمون حکومت دی نو امل و اعلی مکانتکم عمل کوي په خپل با قوت باندې اعظم عمل کون ان کو کم انتظار د نتیجې کو چې کوم طرف ته غلبه تا سواليبه کې وکړو نماز او نما ته نسق قایل دي که ابن حزم رحم الله علیه کی چدايات منسوخ دي بیات الصف کافر او تبدانم اچي په خپل عمل کوي نا دعوت باور کوي دعوت نه رسېږي خبرون نه منلم د بهر تک مقرره پابندي پیو لګو او کاغین انکار رکن بیاو سرف وزربو فوق الاناکی وزربو من کل بنان سورة دی محمد برش من یاتیه عذاب یخزیه ویحلو علیه عذاب مقیم دا استخویف دے او دا مفول بھی دے لب آردت تعلمون فصوف تعلمون من یاتیہم زردا چې تاسو وو پیژنې هغه څوک چې راضي ورته عذاب رسوا کونکي 10 عذاب چې رسوا به کی او را کوب شي پاغه باندې عذاب هميشه ان انزل الله الکتاب للناس بالحق ترغیب القرآن مکیات کې ویلوی چې وی حل علی عذاب مقیم ناذا بي مقیمنه د بچاو د پاره الله هیما کتاب را لګل ی یقینن را لګلې موږ پتا مونې کتاب لن ناس دخل کو د هدايت د پاره دالین ناس دریلې پدې خبره چې د قران هدايت عام ده خا لغه سوره د بقره کې الله فرمای نه او شهر رمضان اللي انزل فيه القران هدا للناس اب اگر یوامل کی چہ اللہ فرمائے نۃ للمتقین جلالین کی لکیل یا نہمین تفعون به اغه فائدہ حاصلے نور قرانی ہدایت عام دے فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فینما یذل علیہ ومن تالیہم بوکیل وقران چراغ انسوب ہدایت قبلے سب انکار کے و الله فرمای چا چ هدایت قبول كون فلنفسه اخبل فيدي د پاره حدایت قبول کو من ظلم اوسو چ ګمراه شن یقینا دې ګمراه شو عليه ووالد ګمراه با پد باندې و ما انت عليهم بوکیلونه ته بودو منی الله یتوفد عن فسحین موتیہا واللتی لم تمت فی منامیہا فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسلن اخرائی لاجل مسمام دلیل اقلی پیزم عادی کی بیانی کی ربوبیت ربوبیت تا انسان جو اندیو تربیت کون ان کیتے تو اللہ او کله چې دی وفات شو بیا هم د دوه تربيت کون کې الله هر خان بهر صورت کې مربي الله دی نو الله دلته کې یو دو طریقې د تربيت ذکر کئ یو تریکا کې تهلې کې خوب رواستل دا خوب رواستل نام تریکا د تربيت زکا انسان دنیا کی مشغولی اللہ رب العزت دے ده شغل ناپو یو طرف کی خواه او دماند اللہ پرکاری راولیم اللہ دے او دکی دا خوب را وصل دا دلیل دے پا دی خبر باننی چی دی مخلوق باندې دی یو ذات پورا تصرف دے خواه پورا تصرف دا انسان ته متصرف تم وګرځیدو کوم محتاج دي بودی کیدو کوم محتاج دي نو الله به تقسیم کی دی اعتی کریمه کې د نفس او دا تقسیم چې د نو په اعتبار د صفت ته خان ځکه موږ احناف چون کې د مشترک قائل نه یو البته مجازمون قائل یو ښا عمومی مجاز زکه په خوب باندې د وفات اطلاق راغله د مجازا الله تقسیم کوي د نفس چې نفس په دوا قسمه ده یو ته نفس التمييز ویل کی او دویم ته نفس الحیات ویل کی نفس التمييز او نفس الحیات نفس و تمیز خاص ته کې په وخت خووب کې چې کله انسان ودی کېږي نو الله دنا نفس و تمیز, اجت کی دی تمیز کی او چت کيم د بیا تمیز نشو کولی خام چې ما خو کې سوک ناسته اده بیا د چا کلام نوري چې سو خبري کوي تر هغه وخت وريده تميز نشي کوله تر څو بوله چي د ته روح واپس ني راغله نفس التمييز الله فرمایي ويرسل الاخرى دا نفس التمييز الله واپس را لګي ادا را مرالګي علاج له مسمن ترنيټي مقرري پورې زکات دنا نفس التمييز اغستې کوي نو دنا به نفس الحیات هم اغستې کوي د موت تاریخ مقرر دی د نب نفس الحیات مو هغه ستکی ادم چې دی نو هغه نفس الحیات ویل کېږي او نفس الحیات چې دی په وخت موث کې هغه ستکیږي نو هغه الله نواب پس کی دا نس قطعید په دې چې کلا نفس الحیات د بدن نو اس دتا مسجد ولې کې مسجد د اوس وفات شوې ده د نورو الله یې سار کهم الله فرمایي فیمسکل لتی قزال الموت کم کوم موت کوم نفس باندې الله د موت فیصله کړی نو هغه نفس الله یې بیا او بیا روح علمانه کې لې کې امام یالووسی الله بارا سو ستر كده وفادته اغا فرمائي چه ده نائم تشبیح چه ده متوفا سر رانه ده نائم تشبیح متوفا سر رانه چه او ده دي. ده او بالمرده ده دیدوانو تشبیح چه راجی دا پده چه نفس وقت کلے کیگی ده نفس وقت کلے کیگی نیم نه نا چې نو نفس تمیز وختلی کېږي او د متوفانه چې د نفس حات وختلی کي دا تشبی پهڅ کې ده دا تشب به تصرف کېده لکه څنګه اودو تصوف نه شي کو یو تن موده دی هغ تصف نه شي درن متوفته سرف نه شي کول لکه څنګه ن سی شي او نو دا غران ګیمولم نشو ورې دې کنه دا تشبيه په ادمي تصرف کې ده او برابر خبره ده اگر تصرف د الله سنودې او کډ اخبودې هغه د خلیدې او کډ جبی دې او کډ وګنودې دا په دې کې تشبيه ده په دغه بنیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تعلیم را کړې چې کله تاسو د خوب نه باسه ما دعا بسوي الحمدلله الذي احيانا بعد ما امتنا تمام تعریفونه غزاد دره دي احيانا چمونږه ژوند کلو پس ته موت نام نو احيانا نا مراد چي بهدار اول دي چمونږه بهدار کړه پاسته ما ماتنا پس ته خوب زمونږ نام چمونږه د خوب نه بهدار کلو خان دنه کثیر بیا تقسیم کې چ وفات په دی یا تا وفات سقرا و یا تا وفات کبرا و یا تا وفات کبرا و یا تا سوق جوده ده نو دیم متا وفات ده وفات سقرا سرم ذکر دروح آغست شوه ده آجه کم مرده نو دیم وفات ده وفات کبرا سرم اللہ یتوفل انفس حین موتیہا واللتی لم تمود فی في منامیہا فیمشکو اللتیم اللہ غزات تی اخلیم ساؤنا روحونا اللہ اخلیم حین موتیہا پا وقت موت تی نفس کے چکلہ پا دمانی وفات کبرا رشی واللہ تی دن نفس اخلی کم نفس اخلی نفس الحیات وے چد اغه پاک استو ته ژوند ختم شي اوس ته حيات نه ویلې کی بلکه ته اوس ميت ویلې کی د اوس ژوند نه دی په حيات دنیاوی سره د اوس وفات شو دغه ژوند دغه دنیا چې کومه زندگی به ختم شوه والذ یغ ساونوم الله اخلیلم تموت فی منامها چنه مر کېږي په خوب داګه په واخ د خوب کوم الله سا اخلي او دي تنف ستميز ویل کېږي الله نفس التمييز اخلي او د بیا نايم ویل کېږي او د وفات صغرا متوجه شوی دي وړکه وفات دا لا مې دي چې تامن وفات صغرا رازي نو وفات کبرا به درمانه هم رازي وزور پسې ګور فيمسکلتي قزا عليها الموت ويرسل الاخرى الى جن لمسمى الله دغه روحناخلي پس په طريقه لوخ نشر مرتب الله فرمایي فيمسکلتي اساره الله غسونا اغرونا قزا عليها الموت فيسلقلي الله پاګمانه د موت الله يساريخه كم نفس الله يساري نفس الحيات نفس الحيات الله يساري دا سرګندري نه پدې خبره چې کم سره وفات شو د روح الله يسار کله وي او دا فیمسکلتی دا صرف ارشاد بوله نه اذا الله وي فیمسکلتی قضا نه الموت الله یې ساري امساك ست کی منځه وګورم د نوغت کتابونو وګورم په معنا دا اشاره وله راځي ښه اشاره وله فیم سکلتی انه الله یې ساري ها غرو چې فسن کلی الله په هغه موت نو نفس الحیات الله یې ساري نو امساك کی اشاره دا چې واپس ورانل غل کی کنه امساك کی, کی, کی, کی اشاره ست دا ارسال تا ارسال تا کی دا ارسال وکل اگی پدی مانی یو تو تاہیدون تاوس تا پیش کن یو سورت تکویر ہوگو رہی ام مسیح پارا سورت نمبر ست اللہ فرمائی و ایزا نفوس و زو ویجت سورہ زمر کی فرمائی لیو فیمسکو اللہ تی قضا علیہ اللہ روح ایساری اللہ بکل واپس کی ندلتا اللہ فرمائی و ایزا نفوس و او یاد کاغر از د قیامت کلا چال دا کی نفسنا زو ویجت بدن سر یوز اکلیشیم چ دنیا کې د روحونه الله سره ګړيو پرځ وبا قیامت باندې الله د روحونه لګې یومل بعث کیه یو تایید تاسو دیم تایید وګوره تاسو سورته مؤمن آیت نمبر 15 سورته مؤمن سوره مومن فمن از لم سيبارا ايت نمبر 15 ګوره رفیعو الدرجات یذون ارشی الک روح من امری الا می شاء من عباده لينذر یوم التلاقم اغا علم اچھتا اونکیت درجاتو دیں خوان دارش دیں یلقی روح من امری ہی لیگی وحیم روح نمراد قرآن من امری پا اخپل عمر علامی شاہ پاگا چاچو واری من عبادی ہی دا اخپلو بندگانونا لینظر الطلاق دیتے لے کی مقصد دلقا اللہ وحی ولی رہ لیگی دید لپاره لیون زرا چې اوه ری خلقیومت طلاق کې درس د ملاقاتنام 10 ورځ چاله کیدې په ناشنا ملاقات کیږي هغه ملاقات د سچې ده الله په دنیا کې روح اور جسد د یوب النجودا کړیو فیمسکلتی قزالها الموت دلته کې الله فرمایي یومت طلاق چې د روح او بدن به یوب سر یوزې شي پرز د قیامت معلومه دا شوه چې دا روح الله په دنیا کې نه لېږي روح الله دنیا کې نه لېږي دې مسال کې اختلاف دی چې دا روح د بدن نو مت چرته لا نیو کولای شي د نه کان روحونه الیین او د کافرانو روحونه چې د ناګه سجین تدزي په دې سورتِ متففین اگرائیں سورتِ متففین آیت نمبر ست و آیت نمبر اٹ کَلَّا إِنَّ كِتَابًا الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا سِجِّينِ کِتَابٌ مَرْقُوم اللہ فرمائی چردہ سیندہ بکر ان کتاب الفجار یقینا لیک د فجارو لفيس الجيم دا اوس الجين کی م لیکنا مراد لیک نکل د روحو چالت ریکارڈ ده خان مان دا چ روح دنه ده توسر لکم شته چې دا روح د فلان کی ده وما درك ما سجين زمان ابي سلام داتا جسجين سي شه دي كتاب عمر قوم داهم دفتر دي چې مور په لګېدلې آيت نمبر 18 وګوره كلا ان كتاب لفرار لفي عليين وما درك ما يليون دلته کې د نه کان خلق دروونه تذکره ده داو ب ایللی جن کی وی و ما درا کما ایللی جون زمان بی ایللی جن سشد کتاب مرقوم يشهده المقربون ایللی جون شیدنه د دفتر دی ادا و مسمانه برا يشهده المقربو ته هاذ ریګیل ته کید مقربو خلق روحونام کی کوم نه خلق دی دا روحونالت زی نو یو کول دا دی چا اللہ امساک کئی روحونا روحونا چا اللہ عصاری دے بدن تواپس کئی نام لدنیکان روحونا اللہ اللہ جین تلیگین او در کافران روحونا چی دینو س اللہ سے جین تلیگین او پا دیمانے باز روایتوں دلالت کی خوا دیم کولا ہے جنت او جہنم تزین نفس و حیات چلائی ساری و دن ایکان روحون اللہ جانت او در کافران روحون الله جانت تلیگین دو قول اچھلو در این قول دبازی او, او فرمیچ اعادت روح کی گی دی جسد تا لگا ابو داود کی روایت تے اوموسند امام احمد بن حنبل کوم روایت ته ا دا روایت ابن عاصب دی رضی الله تعالی چې اعاده روح کیږي دی جسد لیکن په حدیث باندې بعضی محدثین جرحه کړی دی ځکه په روایت کې چې وین ابو خاتم بستی دی نا په روایت باندې ابو خاتم بستی او ابن حزم چې دی جرحه کړی دی او وجه در جرح چه دینو پر اویانو کی یو راوی ده چاغه ت منحال ابن عمر وی ده کی د دې حدیث پر اویانو کی یو راوی ده منحال ابن عمر اگر کوي نه دی ښا لیکن جمهور محدثین لیکي چې حدیث صحیح ده ابن قیم جوزیرا ایموللام بشرد ابو داؤد کی لیکي چې د دې بانو دا جرح نه ده د ابن حزم جرحم ابو حاتم بستی جرحه دا صحیح نه ده ابو موساس بهاني ري مولا لکي حسن ده ابو نعيم او دا حاکم لکي چي حديث صحيح ده معلومه ده چې اعاده دروښته ده لكن كيفيت معلوم نه ده ذکا اعاده دروچلي بدن توشوا نو بیاو دنیا کې چې مونږ کتل چې دغه بدن روح وو نو ده خو مونږ یوځه کې بندول نه شو د حضور مونږ کنه دنیا کې چې دغه بدن کې روح وو ده خوراک ته محتاج او اسکان ته محتاج او آب او هوا ته محتاج دیو نه نابات محدثین لیکي چې اعاده روح شته لیکن کیفیت مونږ نه معلومه ښه كيفيته ممتاز معلوم نه دي نو بدی صورت کې بیا د قران او د حديث تعارض نشته ښه پوښتنه تاسو ځکه تعارض راته وځي قران کې الله فرمایي فيمسك التی قذى او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روح واپس کیږي داو تعارض شبی دیونه امساك امساك کی حقيقي دی اور ااده دروخ چوي ناغام كيفيت من معلومه نه دي زګه كيفيت مجهول دي او وجدا چي ااده دروخ ماني دي ژوند دي کي نا چتوارتم ژوندو وې د دنیا په حيات سره په دغه بنياد اسارم المنقلي کېم كتاب عبد الابن عبد الحادي رحمه الله اگر فرمایا چې په دې صورت کې لا یذیل عن المیت اسم المیت دمیتنا اسم دمیت زایل کیږي کی نه کوي خام په دغه بنیاد خلکوم وي کنه چې فلان کې وفات, فلان وفات شوه فلان کې وفات شوه دا چې نه دی ویل چې ژوندیشوي دي سلام کو امام یالو سی رحم الله دې امام یالو سی رحم الله چې اعاده روح ته لیکن دی جسد تن ده خام دی جسد تن ده بلکی جسدی مثالی ته او با معنی به حدیث عبد العلاین مسعود دلالت کی رضی الله تعالی چا حدیث کی رضی نبی کریم صلی الله وسلم فرمای چ اللہ دا روحنا د شھداو د مارغان بو ججوری کی واچاین او اگ مارغان چلینو سیر کین دارش نلاندی پنجم کول مرقات کې لیکلي دی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله هغه ته لیکي قول دو توقف مرقات الومن نه جله ما سره چې کوم کتاب دی صفه 198 اې کې دی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله قول دو توقف لیکل دی ښه چهار کلا دلایلو کې تعرض دی قران کې الله فرمایي فیمسکل لتی او حدیث کې ډیر سال تذکرہ ده اندا تعارض راغی د دې تعارض په جمع امام اعظم ابو حنیفه رحم الله پدې مسله کې توقف کړی دی ښاګه دا داسې مسله دا چې دې تپوس مونږه په قبر کې نشتی نو له میزان خوري الله یوانه خلقو ته اصل مسله بیان جن نمبر 1 کې پایې کې دا اکثر محدثین وویل خلک هم اکثر محدثین فرمایي چې اعاده روح شته ده لیکن هغه اعاده کده نو په طریقه د حلول سره نه ده خان په طریقه حلول سره نه ده الله قسم هم دځک داملې چې کله د دنیا په حیات ژوند دیو او د منډیم مولې شوی دخرا کوم کولې شو دسکا کوم کولې شو دګردې دې راګردې دې شو وجدا چروح په طریقه حلول د په بدن کې موجود و خان نو اکثر محدثین فرمایي چې اعاده دروشته لیکن په طریقه حلول نه ده بلکې د روح چې د دې بدن سره وي ربت تے دی خان اوس دارو په علین کې نه او په سجين کې د روح د بدن سره رابط تی ربت دا غربت وو ځوان دي د خبر نعمتونه محسوس کول شي دا غربت وو ځوان دي د خبر اذابونه محسوس کول شي دا یو ربد ته او د دې نن سبا مثالونو مشته دي چې تاسو سره سم دي او دا سم ربچ دينو خمبه سره دي دا غربت او تعلق وو ځواني تاسو سم کار کوي ځایر کې نتاخ کاریګیم مسلام ربته دا ربته مو ځوانان ته نږدېوم خبره کوله شي لرم خبره کوله شي د دنیا ګډ ګډ ته چې دینه تداسم ملاوله شي که سعودي کیسوک ده او دوبه کې ده که جاده کې ده کمزګی چې څوک ده د دې سم په ځریعته عربي ته کوله شي ولې زکه د دې سم تعلق چینه نو خمبی به سره دي پدې ورځې ناخسر محدثین فرمایي چې د دې روح او د موني یومل خرابات ته تعلق دی او هغه تعلق وو جوان کده دیندار نه نو برزخ کې د خوشحالي محسوسې او کده مدینه د يرنا جذب محسوسې الله یتو فلن فصحین موتیا واللتی لم تمد فی منامها الله 하자 ته چاخلي روحنام حين موت ها په وقت د موت د نفس کې او دا روح چې اخلی دي تل کې نفس الحیات کان والذي واغ روح نوم مخليلم تموت في منامي ها چې مونږ کېږي نه په خوب دا کېم فيمسك الذين والله ساريها روح قزالها الموت چې باګي معنی الله فیصله د موت کوي براد دې نفس الحیات او اللہ بل نفس التمیز ترنیٹی مقرار پورین نفیزہ لکل آیا تلنی قومی تفکرون بے کې آپ پہ دیکھیں لپاره دلائل لی قوم چی فکر نکار اخلیم فیمس کلتی قضا علیہ الموت و داستری دلیل پہ دے خبر بانے چا اللہ روحو نہیں ساریخا او دا روحونه م کله واپس کېږي چې کله قیمت راې او دا واپسی چې دی په طریقه د خلول سرخه ځان په کول الله روح سار کړی دی اوس په طریق د خلول دا روحونه م کله واپس کېږي لکهڅنګه دی په دنیا کېژون دی او د دو په بتن کې روح موجودو په طرقه د خلول بغیر د ربط نه؟ د خبره نه و بلکې په طریقې ته حلول د بدن کې روح موجود وي نو روح به کله واپس کیږي چې کله قیامت قائم شي اپاېمانه માતાو سدوت اېادات پېښ کلو یو د صورت مؤمنه آیت نمبر 15 او دویم د دو سورې تکویر آیت نمبر 30 غالبا او د دین نه خبره نه اوس ته کوم موازین منصوصوم شته اګه د دې حکم نه مستثنا دي مواضیع منصوصه دغه بنی اسرائیل الله جون ذکر سوره بنی اسرائیل الله جون ذکر سورته بقره کې ثم باسناکم من بعد الموتکم نالتم غرهونه وابشیدی کنه دام مواضیع منصوصه او یونس یو زید اګه رنگی د اوذر علی السلام جون دکل سورہ دے مکرات نمبر 259 کی فاماتہ اللو میتا من ثم باسو قال کم لبس اللہ پہ مر کرا واست اللہ دا روح हिसار کله بار بیا اللہ ژوندیک نو اللہ نو ہراو لیک نو فیمسکل لذی قضا علیہ الموت د دینه چ دې دات دو موازی ام اتخذوه من دون اللہ شفاء کل اولو کانو لا املکون شن ولا یاقلون نفید شفاعت قهری آیا دونی وی آیا دونی ولی دی من دون اللہ ما سواد اللہ نا شفاعت صفارشیان شرک مبتلا دی او دعا ما بودانو بارا کی دو قائل دی چی دو با قرصد کامت زمان شفاعت قهری که اللہ بدو مجبور که اممد جانم نخلاسی اللہ الله اوہ اے زمان ابیاء و لو لا یملکون شیعن ولا لا اگر چې اختیار ندری دوم شیعن من الشفاعتی دو مالکان ندی دی شفاعت پر از دا قیامت و لا یاقلون و نبا پیگیم بیامم دو سفارش کئی چی مالکان ندی قل للہ شفاعت جمیعن اوایا زمان نبی لله خاص دا الله په اختیار کړې اختیار دا شفاعت جميعا طول فرض د قیامت شفاعت شته دی لیکن دا الله په اختیار کې وي دا الله خو خدا چې اجازه ورکې دا شفاعت قبول او دا الله خو خدا چې دا چاپ حق سفارش قبلی دا خو دا الله خو خدا لهو ملک السماوات والارض خاص اغلردا بادشاہی د اسمان نو دزمکه او خاصهغه تبو کر رسول شی باز الموت و اذا ذکر الله اهدا اش معزه قلوب الذين لا يمنون بالاخرام د وسجر ده پیران ز توحید او کناچ یاد پرشی الله وحده یوازین چې خالص د الله ته یوانه تذکرہ کیږي نو چې کم خلق موحدین وی اغه پدی ما نه خوشاليږي لکه چې کوم مرزي خلق دي باطل پرس خلق دي دالنه دي یوانی قایل نه دي الله فرمای اشمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرام نو څنګه دا کسانو چې داو ایمان باخیرت باندې نشته دي اشمعت پمانا ده تنگیدو رازی پمانا ده نفرتم رازی خواه جامعه والبیان مانا کهش معزد انقبزد یا و نفرت دا غزرون چې دیب بنشی چوالی دالنا دیجوالی تذکیره کی و ایزا زکر الازی نمین دونی ایزا هم يستبشرون او کنا چی یاد کرشیم الذين هgum ma budan min do ne je ma sewad بیا دو خوشالي ښکار کوي ښا. یا استبشیرون دا دې استفسار ناغسته شې دي. استفسار ولیکي کیږي د زلو خوشالي ته. چې داګه آثار په چهره باندې ناراض. چې کله د بوټانو تذکيري کیږي د غیر الله د عبادت تذکيري کیږي نو بیا دو خوشاله قل اللهم مفاتح السماوات والارض علم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الله بيان توحيد کوي چې مومنانو تاسو خوشاليږي په مسلې د توحید باندې دا الله د یو والی مسله و اوره او یا زمانه بي اللهم اي اللهم فاتر السماوات یا خالق السماوات اے ناشنا پیدا کون کیا داسمان نو دزمکه عالم الغیب یالم الغیب اے عالم اے عالم پہاڑ پټوک کاراباندے عالم الغیب ماغا باندے لباد وشهادت مالمه العباد انت ته تحکمو فیصله وکي بميز بندګانو ستا کې باغس کی, کی چدو په اختلاف کې دا حضرت یعیشہ رضی اللہ عنہ نا چا تپوس کریو بعض روایت کتابو سلیمت تذکرہ ده چنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بان چی تحجود لپاسی نو دو موز ابتدا بے پسکولا دا حضرت یعیشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بان چی تحجود لپاسی دون دا دا اللہم مفاتر السماوات والعرض عالم الغیم والشهادت او دینا مخ کے بھائیں سا کلمات کلمات بخاری کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعا الفاظ ویچ اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ویسرافیل فاتر السماوات والعرض عالم الغیم والشهادت د تحکم به نئی بعد ایک فی ما کانو او ابن جب رحمه الله فرماین چې څوک دعا غواړي دوان مخکې دا ایات وه دکه دی سره دعا قبلیږي وجل چې پهې ای یاد کې چې د الله حمد دی او دا الله سنا ده واللهوانله نه مافل نر دی جمع هم مسله ما ته و به من سوله ظم تخویخوروي. او مكنه ایت کله فرمایا لیوان ته تحکم بین عبادک نو دی ایت ک الله خپل فیصلہ به فیصلہ ده الله دا, دا, دا ک چرته دا تمام کافر راجم شو فرض قیامت دا تمام دنیا م الله نه پفدیه کی ور گیم او جنت واری الله ایدا به نه قبله ولو ان او کچر تشین للذین اضروا کثانو ظلموا و شرک کڑے دا ټول سيزونه الله نه په بدله کې باور من څوېل عذابې من شدتل عذاب د صح عذاب په جواب نه یومل قیامت دی د قیامت په دنیا کې چې دینو دا الله د حکم په جواب نه دا یو رپې نه ورکول او څپ اعظم کې گرفتاره شو نه به د نجات د دا تمام دنیا په فدیه کې ورکیخا د م ان لک تاییدات راځم کوي سورۃ آل عمران تاسو وګورئ سورۃ آل عمران آیت نمبر 91 سورۃ آل عمران درېم سیباری بلکل آخر ان الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا دلتا الله تو سونی تذکرہ کیکا ددری می سی بارے بالکل آخری آیات سورۃ آل عمران آیت نمبر 91 بیشک ہا کسان چ کفر کړي دے هم و ماتوا هم کفار نہ په حالت د کفر کې به مرغ راغې فلان یوک بالا مین احدہم قبول بنشی میناتہم ددونه ملء الارض دکزمکا زہبان دسونې ماندا چې دا, زحبن دا, دا چدا تمام دنیا ته سونی دکشی او دا کافر پر ورځه قیامت الله الله په فدیه کې ور کیچې زماره په دا واخلما د جهنم نخلاص کام ولو افتدا اگر چې دا دکظمه کزما کدو سونی دی الله لپاره فدیه کې ورغې نو قبول به تینی شي ها فلان یو قبولا اونایک لهما ظابون دلیم دوره پاره دی عذاب دردناک مالهم مناصرین سورته میدا وګورئ ایت نمبر 36 سورته میدان لا یحب الله الجهر الصباران آیت نمبر 36 ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله ما هو لیفتدوا به بشکا کسان چکوفر کړه دي کچر تشیدول را هغه چې پسما ککې دي ټول او په مثله دغه نور نو خامخافیدې کی به ورګېن من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم الله یې قبول به دینشي والماذا بنليم سوره ال رات و قرات نمبر 18 سوره ال رات دیالسم سی باران ایت نمبر 18 دنی صف اخريهت لومن نصف وَالَّذِينَا لم يَسْتَجِبُوا له لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي لَرْضِ جَمِعًا وَمِسْلَهُمْا هُمْا هُوْ لَفْتَدَوْ بِهِمْ دلدہ کبارت کی تقدیر دے من سوء الازاب اولائک لهم سوء الحساب ومعواهم جہنم وبیس المحاد دا تایدات پتش لن چه پر از با قیامت ڈاکاز مکا دا سونی دا با کافر ورکی د نجات د پاره لیکن نه وقبلی کی و بدلهم من الله ما لم يكونوا يختسبون احکار مشينی کافرانو ته من الله اي من عذاب الله دَ الله دا عذاب نارنګا نارنګ عذابونه په جهنم کې دو خپل پستر کو باندې هغه عذابونه وګورئ مان لم یکونو یختسبون چه د دنیا کې داغه ګمانه م نو خطرناک عذابونه سخت نه سخت عذابونه وبدالهم سیات ما کسبوا وحاقبه ما كانوا بیستاجون او کار بشیدې کافنان تا نا کان سزاګان د اګامرونو په دنیا کې هغه اعمال کړو او نظل به شي پهدو یااعذاابونه چېدو سره په دنیا کېټوکې کولی فظ سره انسانه ظم دا داس الله حالات ذکر کې د مشرق عملیت تهاخ دی د دخه چې کله به د مصیبتې گرفتاره شو د الله تاس کوو بیا به مواهد وخه لیکن کله چې الله بونه مت ووررکو. بیا بیا الله سره شریک گنا فعیزا مصر انسانا فا عاطفا. او دعا تف دی پویزا زکر الله وقت او معزت قلوب اللذین وانی او کلا چو رسی انسان تاظر انسا سختی بدنی وی یا مالی دعانانو دی منتفر یادو نا گئی دانا لیکش فی شدت ثم اذا حولناه تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس دغه چې مې کوم ابو طاهر فیروز آبادی دی خان صاحب د منجد اکثر امام کلبی رحم الله علیه د امام مقاتل اقوان هغه راځي مکرې دی او نسبت کرد ابن عباس سے بعض اقوال په کې سيد دي زويف اقوالم په کېشته اغه دخوا ون نه معنا کې په بدل نه حسر ابو طاهر فيروزبادي چې ده 817 کې ده وفات ته ايمان بغاوي رحم الله 516 کې وفات ته اغه دخوا ون نه معنا کې آن په نه سمعزا خولنا اوطینا او کنا چور کو موږ دلانه متن خوشالي خپل طرف نام قالین ما اوتیت ولا علم دا او تدنا شکريده ها قالانو دی وی یقینن دا نعمت ماته راکله شه ده اعلی علم تنوین ایواز دمضاف لهینه دې اعلی علم ایلم نو مراد کمال له ما کی کمالو ما چې ده د ددين احمد حاصلولو حاصلو معلوم اوام یا زما حق یا مات علم چې د حق پالمانه لازم دي دا خبره قانونم کړي وخه انما اوتیت ولا علم عندي نو دو مو کړ بن هي فتنه هي کې زمير راجه دې مقولي تا دا مقوله ده چې د نو دا امتحان دی د دې امتحان راست کېږي پدې مقوله یا هغه چې زمير راځي د آتی ته ځکه بدنه نه پاند آ پې نه هو الله دا آتیا چې د تمیلاد دا امتحان دی ولکن اکثر هم لا نه ولکن اکثر خلقونه پیږي په نعمتونو د الله قد قال الذین من قبل فما اغن ان هم كانوا يكسبون دا واستخویف دی کله وا دا خبران اغا من قبلهم چدنه مخکی فماغن ان هم ما كان يكسبون نو فدا ور خزانو خزاني دا قارون مراد دي خدا خبره قارون کړي او الذين من قبلهم دا جم پدیو ولهم چداغ شانته نورم ډیر کسان دنیا کشته دي مقاتل لیکی چاو خوشحالی کې دا قانون پمال باندې چموږ مال, مال جمعو د دنیا کې دماکان یو سیبون قسم نه مراد خزانه جمع کول آ خزانه جمع کول او اس پیدا ور نکلام یو من دماکان یو کسبون مراد چلیم سه هم درديان یو خلکو سره کړي وخه د مال په ذریعہ فقراو غرباو نه سمالوم ور نو دا عملو دنو صداقی پو طور باندیم او دا نفقه و خام صداقه و دیوریس پیدور نکل زکاکی دا خرابوان فاسوابهم سییاتو ما کسبو والذین ظلمو من هاولائی سیسیبهم سییاتو ما کسبو و ما هم بی موجزین تخویف فاسوابهم نو اور سیدی اگوتہ نا کارس داغان دا غناونو چاوب دنیا کې کړیو والذینا ظلموا او ها کسان چې ظلم کړی دي من ها اولای دي موجوده خلقونه مکیوالا مراد دي یا رشتنه خلق تر قیامت پورې مدوت ابو مر سی کی سیات ما کسبوا ناكار السزاقان داغامر نوچدو كي وما هم بمحجزين او ندیدو عاجزة كون کی اللہ لرن او لم يعلمو ان الله يبسط الرزق <تصفيق> علم انشاء و يقدر دلیل اقلیش بقم او دائیو قسم تردید دیکھا چه مخی ده کافر ویلو انما اوتیتو حلائل من ما ده مال ملاو شوید آزمان کمال ده الله فرمایایا یا کافر نبیږي چې بشك الله فراه رزق ورکيا غاغ چا چوغالي او تنګ تا وقت دیر دیر خود الله خو خدا کافرو کې مډرخانه خدای چې رزق ورته په وخت نه میلوي مومنانو کې مډرخانه خدای چې ډېر مال دار دي تا خود الله خو خدا ان في ذلک اایات لقومی یؤمنون بشكا پدی کلوه عبرتون دي لپاره دا قوم چېو ایمان دري یؤمنون انہو رازقون رازق اللہ دیکھا چھے رزق پر کڑاؤنے ملاوے گی رزق پر کڑاؤنے ملاوے گی بلکہ رزق چھے ملاوے گی دا اللہ پر فیسدے ملاوے گی قُلْ یا عبادی اللَّذِينَ أَسْرَفُ وَلَا أَنفُسِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بابِ رابید نمبر چیہا ساٹھ پوری. د عنوان د ترغیب د توبې خام آیت نمبر 53 او 54 کې بدغه عنوان بیان دی بیا په 55 کې بیان ترغیب د قران او 54 نوخلاټو ون فوریم د کافرانو دری تمناګان الله بیان دی انتقولا او تقولا او تقولا ان سر کی بیانی کی تردید تمنہ بلا قفجات کا آیاتی فکذب تھا ساٹھ کی بیانی کی تخویفی او خوروین ایک سر کی بیانی کی بشارت باہا ساٹھ ترین سر کی بیانی کی دو دلائل فم اوتم چوند ساڑکی او بیانیگی تفریب بدلائیلو خلاف غیر اللہ ایتا امرون او پیند ساڑکی بیانیگی دلیل وحجی او آخری آیت چیاند ساڑکی بیانیگی دعوت و توحیر بلی اللہ فابودوکم من الشاکری قلیہ عبادی اللہ زینہ صرفو علا انفسیہم او اے زمان نبی چاللہ ہوئی زمان بندگانو یا عباد الذین پیغام د مرسل ده هم مرسل الله دی نو بندگان د الله مراد دی د رسول الله بندگان نه دی مراد یو کنده خدا غا چاې چا غا معبود وی رسول الله خو معبود نه دی کسان اسرفو چ زیات کړه د یالان حسین باخرو نفسونو اسرفوا بالكفر والشرك والقتل والزنا کفر کړه ده شرکی کړه ده قتل کړه ده زنا کې مبتلا شې دي ته لوی اسراف ویلې کی زمان ابي دو تو ولا تقنطوا من رحمت الله لا تقسو او لا تقنطوا فتح الدين نون سره ده ښا منا امید کې دا, دا الله د رحمتنا او باز مفسرین فرمایي چې لا تقنیتو ده پکه سره د نون سره امر رحمت الله د مراد من مغفرت الله د الله د مغفرت نو امید کې ما علما لیکي بعض د مکی والا اعوذ صحابه کرام د اخلاق نو ډیر متاثر شيو داوود جون نچای کې چې سمرا اطمینان نو دا سې اطمینان د کافرو په ژوند کې نه وخه نن سبا هم کافر د مسلمانانو متاثر دي چې د مسلمانانو څنګه د اطمینان ژوند دي نو کافر متاثر شله ارادې او پلچمنګي مان چا لګینځ خپل ژوند یې سوچوکو چھو مون خو قطل ام گلے دے مون خو کفر ام گلے دے مون خو شراب ام اسکلی مون خو بزناؤں کے ام مبتلاشیو او د مسلمان زندگی خود دے کبا حد دنوں پاک کبھی نو اللہ دا آیات راو لے گو لا تقنا توی من رحمت اللہ ناو می دکی گے ماں دروازان دا توبی خوب آر وقت کے کلاو دا ان اللہ یغفر ازدنو بجمیعہ او بعد مفسرین لکی حیات نازل شه مرده بخشی رضی الله تعالی جاہی رضا کلیما چې اسلام قبلو لیکن خطرناک جرم مرتمق کی شو امیر حمزه شهید کړو کنه نو پریشانو الله دا آیات راولېګو ان الله یغفیر ذنوب و جميعا بیشک الله بخې ګناہوں نه ټول قواڑو گناہونه او کغړ گناہونه په شرط دردم چې مجرم پتو اخلاص سره توبه وکړي بشك هغه دې بخنه کون کرام کونکه وانيبو الی ربکوم واسلمو له من قبل یاتیکم العذاب ثم لاتن سرون معطوف علیه محذوف ده او اصل عبارت ده استغفروا و بخانو غواړم او وګورځي خپل رب ته وانيبو بتوبه او توحيدي رجوع کي خپل رب ته واسلم له او تابيشه د حکمنو حکم نو مخيد دينا چې راشي عذاب سملاتو سرون بیا وګورې ساسو مدد نشي کېدایم وتبيحسنا ما انزل اليکم من ربکم من قبلیم دا اوس ترغیب د قران دی چې توبه د قران نږدې ځای امکه حکم د انابت دو قرآن دے او اني بو انابت د قران نږدې حکم د اصل مو چې اسلام د قران نږدې ځای دی او جن الله ترغیب د قران ورکه او تبيعه تابعداري وکه احسن ما کوم دیر خیستان. ارکیتام چنازل شوی د تاسو تم ربکم ته جانب ظرف تاسو نا احسن ماون زیرلیکم احسن موضاف دی ماون دانا چی باس باکی حسن دے و باس باکی احسن دے پرن ما یو آیات کی منڈا بولیوا تاثو گره دغ سورت زمر آیت نمار اٹارا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَا لَنْ قَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَخْسَنَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَا لَنْ الذین <اللزینا> دعاک سنستمیون چي دوغږ يك دي ان قولا پورا قرانته پورا قران, قرآن اوري بیا فیت تبعونا احسنہ بیا تابعداری کئ قران کې احسن احسن نمانه دا چې دوه قران دو درجی دی درجه دي یو درجه تو قران دا چې حسن دوه م درجه تو قران دا چې احسن حسن او احسن بیا احتمال ده چې احسن نہ مراد احسن نہ مراد چې عظمت ته او حسن نہ رخصت ته یو احتمال ده د په دې صورت کې چې ده حسن او احسن دواړه معمول به هدي عظمت باندې معمول کیږي رخصت معمل معمول کیږي یو توجیه ده ا دې م توجیه ده چې درجه د حسن چې دین مراد دا غه نه منسوخ دي او بل درجه ته احسن چې دین مراد دا نه محکم د دا چې کومه ایتونه د قران منسوخ دي نو اي کوم حسن شته او عمل بنه کېږي دی و جنه په درجه د حسن کې دی او چې کوم احسن دین هغه مامل بهایتونه دي چې هغه محکم دي پایمن عمل کی بدلتم الله فرمایي فتبعونا واتبعوا واتبعوا احسن ما انزل اليكم تعمداريو کنه احسن نو اسنت احسننا احسن مراد ذات لازمت معنی عملو کوي د دېو مکامله کې بیا حسن دي چې غا رخصت دي اگر چې پاغه معنی عمل گنجائش ته دی ښا یا واتبعوا احسن ما انزل اليكم احسننا مراد ذات محکم الټوایم محکم ماندا چې شرط منسوخ باندې عامره نه کوي منسوخ باندې نوی حسن شته ده ځکه من الله دی طرف نه دی وتبيو ما انزل اليکم من ربکم تامیداریو کده احسن إذا كنت قلت لكي أمير ربكم في جانب وزراب ستاسونم إذا كنت قلت لكي أزاب بخطة النصاب و أنتم لا تشروعون تاوست ببادنين نصاب بأزاب راشيخم من قبل آنية تيكم دي كي ترغيب ده توبيه ده جزر توبه باسه داموه جروس توبه باسه روست توبه باسه اسم توبه باسه کريشي ته توبې نه مخکې درمن عذاب راشي او ګناونه زم سره وېسي نو ولې ځان سره ګناونه وړې اسانه طریقه ده توبه باسه او ګناونه مدله ته کې پادشي الله مدد تماف ک ان تقول نفسي حسرت على ما فرطت في جنب الله د دې دی وایاتونه کې ذکر کین د کافرانو ادا غواځ الله ترغيب ته توبې ور کوي چې توبو ما سا کني پرز قیامت او بیا تمناکه ان تقولا ل لا تقولا دې د پاره چونوي نفس یا حسرات هاي افسوس دې هدايت ال نحوه کې لکې چې کلا د منادا په اخر کې الف استغاثه راځي مدل ته الیو است را سا اخر کلا یا حسرت ها یا افسوس دې علامه پہا کو تای باندې فرت تو چما کړی فی جنب الله دا الله په طرف کې دا طرف چی دا الله چې نه دا متشابهاتونه دی ښه اوبعد مفصلین لیکي چې فی جنب الله نه مراد فی طاعت الله مراد کو تای کړ د الله په اطاعت کې دا الله په ثابدار کې وَإِن كُنتُم لَّمِنَ السَّاخِرِينَ إِنَّهُ يَقَدْ كُنتُم مِّنَ الْمُسْتَازِئِينَ بِالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ يَقِينًا زَعُمَ خَمَ حَدِ اسْتِهْزَاء كُن كُن أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ دَهَمَ تَمَنَّى بَلَ فَزْدُونَ لَوْ سَرَى أَوْ جُنَّ نَفْسُ کاش ی الله ہدایت ما تاسو او من المتقین دم متکیانو نام لو ان الله هدانی بانزار الکتب و ارسال الرسل الله ما ته ہدایت کړو کتابونه را نه کړو رسولان را نه کړو او تقول حين ترى لو ان لکرتن فاكن من المصلین د درمه تمنا دا په لفظ د لو د د پارا 59 نفس قلاچه دې وګوري عز عبد الله خاص چې وې ما د پاره واپس کې در دنیا ان لیکره رجا تن اله داري الدنيا من المحسنين و به شم من المحسنين دا خسته عمل کوون ګنام بلا قد جات کاياتي فكذب بها واستكبرت و كنت من الكافرين دا تردید دې د تمنا داستات ون ناغانی بیفردی دیخوا و بیاخواست کر چی تاووی لو ان الله حدانی چا اللہ ما ته حدایت کڑے وے نو آیتون دا حدایت خوطا تا راغلی و بلا قبجات کام بلکہ راغلی و تا تا آیتون زمان تا تقضیب کڑے و او تا تکبر کڑے و تا عنیل ایمان تازانوی کڑنے و دا ایمان نولونا و من الكافرين و كافران و يوم القيامة ترالذين كذبو على حجوههم مسودان هر قلاچه ده دو تمناگانه پر ازد قيامت قبولي نشي ده دو مخونه بطور پاتشه لك دنیا كذبو تن عرضو پورا نشي ده اغا پا چهره بانه خفگان راش اغا تورواله پا چهره اخکاري الله فرمائي پر ازد قيامت تبا کسان چه دروغوی پا الله بانده وجو هم مده مخونه به ت تور وي دا به نخ د د دوناګانې پوه ننشپې جهنمیاندي.لی سې جه آیا نشته د په جهننم ک زیې د تبیې ونه جلله هم ظتته کوې مفاظ داس بشارت دی بچبه کې الله کسان چې ځانې بچکړ په دنیا کې د نه. یا ځانې بچنې په دنیا کې د شرک نام یا ځانې بچنې په دنیا کې د قران د مخالفت نه بمفازتهم په سبب د کامیابی دووم دا ذکر د مسبب د مراد ته نه سبب ذکر د مسبب چا کامیابی نه مراد ته نه سبب ځاګه ایمان دی نمفسرین لکی بی مفازتهم بی ایمانهم و احسانهم دا مانت تنویر المقباس کی ایمائی بغبی رہیم و اللہ فرمائیں او تفسیر کریم المنان لکی بی مفازتهم دا مفازت چی دینو دا آلہ دخا لئنما هم آلتا نجاتی زکر دوسرا آلد نجات و چغی ایمان دی لا یمسوه مسوه و هم یحزنون نبر سیدو تاسا او نبر دو غم جن کی اللہ خالق کل شئن و هو کل شئن و وکیل دلیل اقلی وم ابدی کاللہ دری صفات کلی زکر کی خواہ پیدا کون کے دہر شی اللہ دے حفاظت کون کے امال لہ دے متصریف امال لہ دے اللہ پیدا کون کے دہر سدے آگئے پہر سمانی ذمہ وار دے لہو مقالید السماعت ولر دلیل اقلی اتم پدی کاللہ یو صفت کولی بیانی چاہے تہلے کے گی تصرف زکان زکان تاله هغه سره کولاوي چا سره چابيانې نه کړ چا سره چابيانې نه هغه تاله نه شو کولا او نه دا طاقتشته چې تاله ماته کې لهو مقاليد السماوات مقاليد جمد مقلات دها يا جمد مقليد لکام مفاتيح جمد مفتاح او کانادیل چې د یمند قندیل خاص د الله په اختیار کېږي کنجانې د اسمان نو د زمکو کنجانو کې اشاره د خبره ته 44 اور تلګیدلې د الله نه انعام السلطنه کې تصرف نشي کولې یو یومانه ادمه اشاره چې د پټوالي توم نه زکا خزانه ته تاله لگی چې کومه خزانه پټې کړه داغه کاراکول نی پکار اول دا چې قیمته دتو مشاعا چا خزانه قیمتي دی نو پټوالي ته اشاره درم قیمته اشاره درم حفاظت ته اشاره والذین كفروا بآیات الله لا ینفعهم الخاسرون اوا کسان چې کفر کړل دی آیاتونو د الله نو دا کسان پوره توان ولدي قل اف غیر الله تأمروننی اعبد ایها الجاهلون تفریپ ادلایل او ایه زمان ابی. آیا سیوا الله نه حکم کوي تاسو چیزد آگای عبادتو کم اے ناپو و خلکو اے ناپو و خلکو ایمائی بغوی رہی مولا لکی چی کفارو دو قریشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لدہ شرکو دو کفار دعوت ور الله اللہ دا آیات راولے گو ایوہ اے ناپو خلکو ایوہ الجاہلون ابی توحید اللہی يا بي الله ولقد اوحينا اليك وما الى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن اعمالك ولتكونن من الخاسرين دليل الدمى قبلهم او يقينا الوحي شيدا تاتا والى الذين اوغم بيعطهم من اغه وحی شې دي اغه قال ان اشركت لعهبطن اعمالك ک چرته شرک کوم خطاب پیغمبر ته دی او اودي ته خطاب فرض ویل کی لئن اشركت فرزن زکاین شرطیه ده شرط د وقوع ضروری نه د صورت احزاب کې متوس ته ویلو لئن اشركت اودا خطاب جنبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیږي نو دیکہ تحدید دیکھاں او زرا ندان جے نبی کریم صلی اللہ وسلم عمل پر شرک سے بربادی گی چ دمڑو انسان دے متلکم باغ ملئی عمل بہ خامہ کا بربادی گی ولا تکونن من الخاسرین نتیجہ حفت عمل جے عمل دے برباد شوں تاوانش بل ان لا من الشاكرين بل كي بندگی کو دال اوشت من شاکرین د شکر گزارونه ل انعام ہی الله انعام پتا ما نه زیات قدر الله حق قدره ول ارض جميعا قبضته یوم القيامه باب الخامس د تر اخر د سوره آیت نمبر بہت تر پوری زجر دیا و تخویف دیا مشرکانو تا بیاتریت تر و تر کی بیانی کی بشارت او آخر کی بیات بیانی کی عظمت دارش وما قدر اللہ ما عظم اللہ حق عظمتی ہی دو تعظیم ندے کڑے لائک تعظیم دالا اغا الله فقیر ونحن اغنیا چہ الله فقیر دی او دو قدر النک یا قدر الله حق قدر دی خل کو قدر نه لیکڑے لایق قدر دا الله چہ دغیر الله عبادت کین قبرونو تطراتی دي نظام امامودان جو کڑی دي الله چر تا عاجز گنی والارض جميعا القبضته يوم القيامه الله رب العزت دل تک صفات د تعظیم ذکر کئ صفات د تعظیم صفات د تعظیم موجود دي چاګه اعلانت کی په دې خبر اوباندې چې دا خلق د الله لائق تعظیم او كي. پا آغا صفاتو کرو منع صفاتو والارضو جمعان قبضتو یومن قیاما اوزم کبابی تولا دا اللہ پا قبضا کی پرازدہ قیامت اللہ با خل پا قبضا کی راغستین اوزم و سواواتو متویاتن بی امینی اوی با اسماننا پرازدہ قیامت متویاتن جمک ریشی بی بی امینی پا خیلاص دا اللہ کی دا اللہ دوان داسنه یمین او چھت دا دنیا د فنا چې په دنیا ما فنا راځي او مخکني آیت کې اشاره کړي وا چې والارض جميعا قبضته الله فرمایي پکه مو شي فصوري پشپله کینو بهو شب شي هغه چې پاسمانو کې دي ملائک او هغه چې په زمره کې دي تمام انسانان او تمام جنت دانو منش په لیدان اديت ویل کې نه فاخطل الموت د موت پ اومن پلی بهې کېږي چې هر مخلوق باندې به با فنا را شي او الله منشاء الله حسنی بیر مله فرما چې الله منشاءالله مررات الله دی د الله موت نه را نور په هر چا موت را ی ہدا دی قطادر ایم اللہ نہ چاہتا پوس کرے چیلہ ان شاء اللہ نہ مراد سوب دے هغه جواب کې وی چ والا دري منصور کې لیکم چیلہ ان شاء اللہ نہ مراد چه جبرائيل اور میکائیل دی اسرافیل اور ازرائیل داسوور ملائک فانهم لا يموتون بها ولكن بعد ذلك زکه بدو مامت ناراضی خه په داګه وخت کې بلکې بدو باندې مامت راضي باندې زالیک د دین وروستو ارمان مفصلین لکه چې ان شاء الله نو مراد موسی علی السلام دې لکه بخاری کی مکرر روایت ته کتاب الانبیا کې هم دې کتاب الخلق کې هم دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول بزه هوښ کې راشو چې زه ګورم موسی علی السلام اغه په دار شلاندی اسما علم نشته دی چې دی به هوشه شوینه یا مانه مخ کې هوش کې راغلل دي نماز ولمالي کی چیلان ان شاء الله نو مراد موسی عليه السلام نه ثم نفي خفي اخرى بيامه بو کېون شي پای کې پدويم ځل مفسرین لیکي چې وبينه عمر باونه سنهتن دې دواړو په درمیان کې بس اړخ کا لیکه ا د ادم بو کې دې ندی ته له کې نه فخاتل بعث د پورټاکاول بو کې د قبرون نرا او کل باري بو کې فایزام ناساب بو د خلق قیامن قیامن منل قبورن اولان بو قبرون ينظرون انتظار بکیم چې ما يقاول لهم چندو تاسو ویلې کېږي چې په مخځه کې پروستو ځای کې داینه ځای کې پاینه ځای کېندو تاسو ویلې کې یا یم زورن په باندې قتلولې یو بل تبغوري چې داخانک بنا پورته کېږي د قبرونو او اشرقت الارض بنور ربيها و وزيان کتاب و جيء بالنبين والشهداء يوم القيامة او رانا بشيز مكة دا قيامت عرض نمراد چلے عرض القيامت دا قيامت زمكة چلے اغا براناش بنور رب بحان در دا رب اخبل. داد اللہ صفت تے بغیر ده تشبیح بغیر ده تمثیل نپد ایمانی ایمان پکار دے سنگل اللہ شانس رخائی گی واذیل کتاب او کیبه خدایشي عمل نامي وجيء بن نبيين اورابوستي شي انبييا وشهداء او ډير بعض علما لیکي شي شهدا نا مراد چي دي علما دي خان دغه مقام چي دي نوغه د علماو دي حديث کي راضي العلماء ورثه الانبيام علما د الانبيياو وارثان دي لشهدا نمراد علماء دي زکه شهید بماند عالم راضي سوره مجادله کې براشي ادويم کولای چې شهدا نمراد امت يان دي لکه سوره نساء کې الله فرمایي وجئنا بكم وجئنا من کل امه بشهيد وجئنا بك الا هؤلاء شهيدان نبی کریم صل الله عليه وسلم سره د پیغمبرنه او بلقل نه چې شهداران مراد ملائک دي ما ح سائقون و شهید سوره قاف کې براشي دو فرشتي به هر انسان سره یو مخ کې او بل رسو یا شهداران مراد چې به ان اندامونه دي داګه سوره یاسین کې تیر شنا تشادر جلهم بما كانوا يسبون امنی آباز سے فرمائی چه شہدان مراد امت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر صورتی بقرہ کیا اللہ فرمائی لی تکونو شہدہ آلن ناس چه تاس و شای گواہان پا خل کو باندی وقوزیع و د دو پہ درمیان کې په انصاف و هم لا ازلمون و قدوب ظلم نیشی کی دے و اوفیت کل نفسین دا استخفیف ده په ذکر د اعمال د هر انسان عمل بدو ته مخامخ شي او پورا باور کلی شي كل هر نفس دا نګ دي او کو بدل دا غا منو چې د کری من خیر او شرر او هو ان بما فلون دفد وهم چې د شهدا اوس ضرورت دي باندې کی جل الله انم نه دي بنے کو باندھی پبدو باندھی اللہ فرمائے وہ عالم اللہ پوتے پا گناہ نہ باندھی یا پاں نے کو باندھی یفالون چلی خلق کو کری دی وسیق الذین کفروا ال جہنم زمران داو تخویف دے ب ذکر ساق شرل کافراں بشرلے کی پہشان دو کڑو بی زوخا لکہ دا دودې بي زتاي د پاري او عمر شر له شيان چکو فرې کړ دې جهنم تاسو مران ډله ڈلی ډلې زمر اصل کې لکیغه جماعت ته چې کوم جماعت کې نره نره आवाज وخه او دا هاغه جماعت وچېم د دوو متعلق د شر فیصله شې او دوزان کې بیا ګوريږي څوک به مونږ بچي چرته لاړ شو څوک نو زمر کې مان د आवाज دګي و نره نره خبري او زمر اصل کې له کېږي ورو کی جماعت ورو کی جماعت په دغه بنیاد عرب هغه بيزي په چدي زميراتون وي شاتون زميراتون چې کومي بيزي باندې وي خل له نماندا چې دا واړو واړو جماعتونه به لکه سوره یاسین کې ما ویلي وو ممتاز علماي او المجرمون واړو واړو جماعتونه برواني حتا اذا جاءوهم تردي راشدون جهنم تنزليش مفوتت ابوابها لك لقلاي بشي بدون ماني دروازه جهنم سورة حجر آیت نمبر چوالیس کی اللہ فرمائی چوو دروازی دی خوا وقال لهم خزانتو هاں اعوبوی دوتام د دارانی دا جہنم دو دا ملامت یاد دا پارے خوا علم یاتی کم آئے نور آغری تاوستا رسولن دیر رسولان منکم دا تاسو نام بنی ادمو ابن عباس مانا امام شافی رحمه اللہ دی آیتی کریمان ایسی لال کئی چه انبیاء نیر آگر انو عذاب بنا ملا دیگی دا داغو دلیل دی منگو آئو چې عاکل کافی دی خوا دا توحید دا پاری دا مسئلہ مخی مایوزی کی بین کرد دا توفصیلی او دا جماب چی دی دا توبی خند دی خوا وقال اللہم خزانتو توبی خند بورتو بین ایا نو راغنی تاسو د ډیر رسولان من ته تاسو نه چتلاوت کولې په تاسو باندې احکامات د رب تاسو او تاسو ییولې وای لیکایومکم هاذا د دې ورځې د ملاقات قانونو دووی بالام بالا راغليو اقرار یو کوو بیٹه من لیکن پرشهیده دا فیصله دادع کفروم او به نشي داخل شه په دروادو د جهنم خالدین فیها ہمیشہ به پاگے کی فمی سم سر متکبرین ماکی ور تکافرین وئی دل تے ور متکبرین وئی دته نے کیږي دوه اسباب دخولوته بد ز بد دے ز تکبر کو انکو وسیق الذین تقوا ربہم زمران داوځ بشارت یخرووی ته تفصیلی مخکې ته کوم سوق ماغه سوق د بيځه ته اوخه دل دکی دا, دا سوق چدینو دام د دا اکرام او د عزت ته روان په شېډیر په عزت سره سورته مریم تاسو ګورئ شپه لاسه سپارا سورة مریم آیت نمبر چیاسی آیت نمبر چیاسی پچاسی چیاسی دوانو گره یومن احشر المتقین الى ياك اغرض تجمبكم متقيان خلق الى الرحمن رحمان توفدا وفد وفد بشكل كيف من مجرمين خلق لوکه بيزي چې تګي وي او بو طرف ته وشړل شي اوبیا او ته وبو ملاوي ني شي داو کیفیت ډير خطرناک ويخه مدلدګي چلنا فرمایو وصيقال الذين تقوا ربهم ډير باد ابو احترام سره بوطل مرادي اوروان بکر شي په عزت سراه كه سان چي جنت تزمر ان دل دوم دلی دلی رواني دي ښا دهر نبي مختلف ډلې یا مختلف اعمالو والا مجاهدين و ډلې دي د طالبان ډلې دي د تبلیغیان و ډلې دي د غرانګي دنيکانو خلکو ډلې حتا اذا جاءوا خاطر دي تشراشدو جنت تا وفتحت اموابها دل تاکی وو راڑ دا بره وو نو راوڑ دا بره ویلو حت تا ایزا جاو ها فتحة بوابو ها هم دل تاکی وو وا فتحة وو راڑ داوود دا اکرام دا پاری خان او علت وو نو راوڑ داوود دا تزلیل دا پاری وقال لهم دو تباوی خزانتو ها هم او تم چوکی دارانو بیلیو علمیاتکم رسلم من کم او توئی سلام علیکم سلامتیه دې پتا سو باندې خوشاله اوسه یې داخل شه تا خالدین هميشه وایم پتا سو بم مرگ ناراضی تپتم ماندا چې خوشاله وایې یا تپتم ماندا چې پاک وې تاسو تاسو پاک وای په دنیا کې په خاتې دی او په غا خالدین لا تموتون ولا تخرجون منها وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وارسل لنا ربنا تبوا من الجنه حيث نشاء دام بشارت دې دوبوي په جنت کې تمام تعریف هغه الله لري چې موږ سره وعده وکړ او رسنل ارض میراث کې راغلمو لازمه کا د جنت میرات چوارستته میلاېږې مف میلاږي که نه بیالاوه میلاږي او درم دا چوارته میرات میلا کې نو هدار وي که نه دا درې خبر دلته موجود دی جننت دو ته کلاوه میلا شو جننت مفت میلا شو او دی مستقیلو نهمونږ به باې کېږو من جنت ی په ژت کېغ کې چې مونګ خد سواب دوزان كره انكو وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوِلِ الْعَرْشِ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ عظمت دارش الله ذكر كي او تباويني ملائك گيرا جوڑا انكي چاپيرا دارشنا تسبیبو اي بحمد در بخبل او فیصلب او دو درمیان کی پا حقان جنت او دا جهنم وکیل الحمدللہ اووبو ویني شي ني جنتيانوتا پست حسابنا چ الحمدللہ رب العالمین ياوبو ویني شي بادن حساب دي جهنميانوتا چ الحمدللہ رب العالمین تا دل دا مثلا نمالره په دنیا کې امتیازات د صورت دلای نه عقليا په دې سورته کې چې د پایسباد د توحید باندې په اسبات د رسالت باندې بیان شنه او دا غره ردو د په تقریب د مشرکانو چې الله ته ځان نه ځکا او په شركي عقيده او تقسیم د وفات چې الله تقسيمو کې په دې سورته کې چې وفات په دو قسمه نه یې وفاته صغرا د او وفاته کبرا او دا غره بیان د ترغيب په دې سورته کې د توبه او دری تمناگانی دو کافران ذکر کلیں او آخر که اللہ عظمت نارش بیان کو بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم دی سورت دا سورت مومن ویلے کی زکدی صورت کی اللہ بیان در رجل مومن کی او دویم دا چنی صورت تا صورتی غافر اون بے لے کی او صورت تتالورت اون بے لے کی زکدر آیات کی دا دوالا الفاظ راگلی دی دا صورتی زمر نرستے نازل د ساٹھ نمبر صورت تے او مصف اعتبار سرم د صورت زمر نرسته ده 40 نمبر صورت ده بیا تمام صورت مکی ده ماسی واد دو حیات دونونام ابن عباس ده فرمائی چاک آیت دونو مدنی دی آیت نمبر چار آیت نمبر پانچ فإن ابن حظم لكي كي تمام صورت مخكم دي ما سيوات دو آياتون جاغا منسوخ دي او دوال آياتون ايوشان تدخوا فاس برنوات الله حق کن آيات نمر پچپن او آيات نمر ستتتر فاس برنوات الله حق کن دا دوال آياتون منسوخ دي با آيات السيف. بیا رحم صورت مخمل سره یو څو وجوه دي سمته درور کې لیکي د پنځیر شیخ رائ مولا د دې صورت مخکنی صورت سره راځه هغه د چي صورت زمر کې را د شرک فی عبادت نو دې صورت کې چې دې رد ده شرک په دعا رد ده شرک په دعا ځکه دعا چې د نو د عبادت یو اهم جز ده خل بلدا چې مخنی صورت کې تخويفات او خرو صورت کې بیانې کې تخويفات دنیويہ بلدا چې مخکنی صورت کې مقصد د قران الله ذکر کوي دې صورت کې الله عظمت د قران ذکر کوي بیا داوندو صورت چې نه فی الشرك الدعا فی الدعاء او نه فی الشرك فی الدعاء چې کین الله په مو مقامات بیا خلاصه د سورت سورت کی نها رکوگانی دین او پچاسی آیت دون دین ایک ازار ایک تعداد دین او چار ہزار نو دو حروف ہوتے داد بیا سورت مشتمل لے پدری و بابونو اول باب آیت نمبر تیرہ پوری دیں وما یتذکر الا من یونیم اول کې الله بیانې ترغه بیل قران نمبر دو کې بیا آيات نمبر 3 کې بیانېږي داوته توحيد بیا 4 کې بیانېږي زجر مجادلين وتن 5 کې بیانېږي سبب د جدال چېګي بیا بيانېږي تخفيفي او بیا آيت نمبر 7 8 نو کې بشارت د اوسات المؤمنين ته آيت نمبر 10 کې بیا تخفيف د منکرين ته 11 کې بیانېږي اقرار د جرم فاترفنا بظنوبنا بارہویں بیانې کې علت ده انکار د توحید ته سبب ده عذاب ده تیرې کې بیا بیانې کوم نه دلیلی عقلی الزی یوریکوما آیاته و ينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب بی. بیا ور پسی ته هم با بیا تمہار پوری حميم الا نمد به مراد دي حروف تنزيل كتاب من الله العزيز العليم ترقيم دو قران الله ذکر کي اور سره و بيان دي نه صفات دو قران نه صفات و بيان دي کي منزل دو قران چې کوم ذات قران داخلي کړې دي دغنه صفات نازل اول دې کتاب د طرفه د الله ندي چې غالب دې په و دې غافرزم وقابل التوب شديد النقاب بخنه قوم کې نیم اعظم بي سایر اعظم تمام گناہوں نہ اللہ معاف کیں دمانہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہما امام بغوی رحمہ اللہ نقل کی خپل تفسیر کی خدا ما چاہتا پاري لمن قال لا اله الا الله غافر الذنب غافر سایر غافرا لمن قال لا اله الا الله سوچی لا الہ الا اللہ ہوئی زکا لا الہ الا اللہ وعلو سردین مسلمان شو او حدیث کی راضی رسول الله فرمائی آل اسلام یه دم ما گانا قبلہو اسلام مخگنی تمام گناہو نروانی ختمی او بل صفت دے وقابل تتوبے قبلہ ان کے دتتوبے مانا دا چیو تن تن د اسلام نہ انکار کرےو بیتوبوخ کنه اللہ داغ توب قبول نہیں متا و یتوبو نہ مصدر دے خط توب قبل اون کې د توبې دیاوې چا ته پاره ځکه د توبه شرک نه شریر الیقاب سخه جازاب ورکوونکې دي لمم تعالی شرک سوچ په شرک باندې مرشو زيتون خوان دلوي طاقت لا اله الا هو توحید نيشت نه حقدار بند بندګې ماسې واده غنه او خاص اغتبو غرزول شهيم ما اجاد الوفيات الله للذين كفروا فلا يغرن تقلبهم في البلاد دا زجر دي مجادلين ته دي صورت کې مجادلين ته زجرونه ډېر زیات دي یو آیات دا دے بیوار بسی آیت نمبر پانچ کیوں زجر دے مجادلینو تھا بیوار پینٹیس کیوں زجر دے چھپان کیوں زجر دے انتر کیوں زجر دے جیدال کی دا اللہ پا کتاب کی دا اللہ پا دن کی مائی فی آیت اللہ جنگ نکی پایتنو دا اللہ کیم اللہ اللہ زینہ مگر آ کا سن کفر او چ کفر کړي و فলায় غرون کې تقلمم فل بلاد دوکه دني کې تعال را ګړ ور ګرزدل د دو په خارونو کې حدیث کی رازم ابو هريره رضی الله تعالی روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان جدالن فل قران کفر جدال په قران کې کول کفر دي تاسو تا یوتن مسله ته قران نه ثابت کړل چې فلان کې مسله ده و ساغه سره جنگ مکوم باقي باندې ایمان داران هغه تخان کې ده لقد سمای موتا مسله ده موږ تاسو تا ته قران نه پېښ کړ چې نکلات اسمو الموت فما انت ويمس من, من في القبور فانك لا تسم الموت نوځ جنگونه کې غاړه ورته کې ده کنه دا خدای الله خبر ده چې الله ای مډینا وریم دا خدای الله خبر ده چې انکمایت نبي كريم صلى الله عليه وسلم مفاتشه اته ځنګ کې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای ان جدال فی القران کفرن په قران کې جدال کول کفر دی احفلزان مرتبه کې امام عبد القطب رضی اللہ تعالی عنہ صفت تمام محدثین نقل کوي چې کلمه یوتن هغه د یوی مثله یې سلال د قران نوکو دا کی جواب بیان کوخه کان وقفا عند القران او بدرې په یمې به ایمان لرم او کولی به شو الله فرمایم جنګ نکي پايتون د الله کې مگر اکه سان چې کفر کړي دي فلا يغورک اعتراض وري دي چې کفر کوي اوبيام ژوند زندگی تیرای ډېر پايش ډېر په پا مزام او خوشاله او خوراکونه ديو قال يو خار ته ذکرل بل خار ته دي الله فرمایي فلا يغورک تقلبهم تکلبی وبخا باب التفاعل دې دی کې معنی ده تکلف دا چې ځان تباقم ځکه چې کوم ځای کې تکلفن ول دګیت بنا نیخا الله فرمایي فلا يغرر کا دوکدنی کې تاررام تکلبهم ګډوډ ګرځې دل د دنیا کې کلیو خارت زی کلب خارت زی فل بلات بخارونو کې تقذیب کرده پخانو قوم دنو علیہ السلام و ڈالو بین باده هم رسط داغونم دیتے لے کی گی سبب ده جدال چاگت تقذیب ده اللہ ده مجادلین ادری مرضون اذکر کی خوا رمبن مرض ده کذبت عدو مرض ده وحمد کل امتیم بی رسولیهم تکلیف ورکول رسولانو تا ادرای مرض دی وجادلوا بالباطل د دریم مرزون رب ال عزت د مخکونو قانونو بیانې محمد او مضبوط قصد کړه کل امه حر دلیم برسولهم د رسول خپل لیاخذو د پارا چونی سیم داغه قتل کولو د پاري وجادلوا بالباطل او جنگو کی اغثر اپ باتیںنا طریقہه باطل نه مراد ده چې شبهه باطلا ځګه شرکیات کی ټولخه صدالایل وسره نشته وی زکه باطل پر سره وسدلی لينحزود د اپارات ختم کی باغ حق حق نمراد جاو والد اللہ فا اخستوهم فا کی پتاقیب مال وصل بانیم او وصول شاشی دیکھ کتابو نکی لکی ونی والمونگ فا والفورن فا کیف کانی قاب نصرنگی شزم عذابو اندت تقزیب وگذانک حق قدیمت ربک احلاللزین کفروا انو مسحاب النار تخویفی اخروی وکذالکم مانداج څنګه دنیا کې هلاک شلم دا سه واخیرت کوم تباکی نو دا رنگي فیصله شې ویدم حقت پرشهې ده کلمتو رب کا فیصله درپستا پاکستان مانی چې کفرې کړې ده حقت پماند وجبت واجب شې ده فیصله درپستا کافر ہوں انہم بیان دے فیسر لیدے اگر فیسر چی یقیناً دو بوی اصحاب النار ملگری دوور اللذین یحمینو دا ارشو من حولو یسبیحو نبی عمد ربیم و بشارت دینا فرمان مومنانو تا چی اے گننگار مومنانو تاسو خپکے گئے مخا الله دون بشارت ورکی به استغفار الملائکه لهم چې ملائکه د لپاره بخنه واړي ځکه مومنان په دو قسم دي یو قسم مؤمنان هغه دي چې هغه دیندار دي دی، تقوا دار دي اعلی درجه ور دي سابقکم سابق الخيرات چورته لیکي مخکی دن کې نیک هوته دریم کې سماع دی چا غونګاراندي بطقازا بشريته غونه غناونه شي وي الله هو لزير ور کوي چې ملائکتا سن پار استغفار ور دي ښا ويستغفرون للذين امنوا موږ کنو ايدو چې الله د کافرانو د دشمني ذکر کړه چې کافرانو ته سره دشمني کوي خفقه ایمان ملائک ساس و ملگی دی دکھا اللَّذین ملائک يحملون الارشا چه اچتین عرش ومن حوله او هاگا ملائک چه چاپیر دا عرش مدین واللہ تقسیمو کو چه سرا متعلق فرشتی په دو قسمدي. یو کیسم فرشتیا غبی چاغه ته حاملین ارش ولیکي یحملون الارش دا بیا په تو کیس یو حاملین ارش اغه بي چاغو په دنیا کې ارش چتکړې وې ادمي حاملین ارش باغه چاغو په د قیامت ارش چتې پر ورځ د چې ارش چتې تعداد الله ذکر کړې دی تاسو ګورې تبارك الذی سیبارا سوره ال حقہ او یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمان سوره ال حقایق نمبر 17 ول ملک ول ارجای او وی با فرشتي په طرف دارش یا په طرف د اسمان ويحملو پور دکی بارش ربک ارش رب استافو قوم دبرن یوم په دغرز سمانیت ات ملائک دا حاملین عرش دي پرځ د قیامت د دو تعداد الله ذکر کوي چې دا تو دنیا کې حاملین عرش تو دي دا هی تذکرہ قران کې نشته دي حالبتا حدیث کې تذکرہ شته دي مسند امام احمد ابن حنبل کې روایت دی رومانه جلد صفه 256 کې امام تبرانی رحم الله ان دیکي يا ابني عباس ازلان روایت ته نبی كريم صلى الله عليه وسلم فرمایل چې حاملی عرش په دنیا کې چدين واغه سلوور دي په اخرت کې باتي دنیا کې سلوور ياو کوم فرشتي دا غدي چې دوته حاملين عرش مليكي دا بیا په دو قسم دي په دنیا کې او په اخرت کې دویم کسم فرشتي ومن حوله دي ته لیکي کې تومافي ني عرش طواف کوونکي د عرش گیر چاپیرا دم په دوه قسم دي دنیوي او اخروي ددو تادا صرف الله ته معلوم دي خان دغه پیدا کې بیا طواف کوي د عرش ناگیر چاپیرا نمانده چې گنانگار مؤمنانو خپکهګه ما تاسو باندې الله هغه فرشتي مهربانه کړی دي چې دا هو تعلق دار عرش سره ده عرش سره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسحوا العباد للعباد الملائکه د بندگانو زیاد خير خوان چ دي نو غو ملائک دي اگر چ جنس کې اختلاف دی لکه انسان الله د خاور پیدا کړي دی او فرشتيان له نور پیدا کړي دي لیکن ایمانی اتحاد درته کې موجود دی لکه څنګه ملائک ایمان نور دې بالله باندې نه دا غره کې مؤمنانو بنا فرمان مؤمنانو بالله باندې ایمان دا دی نو ایمانی اتحاد چره دینو ایمانی اتحاد د د جنسي اتحاد نه ډیر اقواوی په دغه بنیاد الله را العزت سوره حجرات کې فرمایي انما المؤمنون اخوه مؤمنان ټول ورنور نرید ایمان پو وجه دی اگر چ القبایل مختلف دي قومونه مختلف دی نسبونه مختلف دي صبح ده اتحاد چلینو اغای ایمان دیخوا یو صبحون بحمد ربهم دو صفت دن تصبیح وی پا حمد را بخبل درهم صفت دی وی اومنون بیهم ایمان دی په الله باندی د دی فرشتو خوا نبانا دا چسنگا فرشتی دا اللہ تصبیح وی دا سی مومنانو بوئی څنګه فرشتي حمد ایمان راړي استغفار واړي داسې سلام کوو واستغفرون للذین آمنو او بخنه واړي د فرشتین للذین آمنو لپاره دا ګونګار مؤمنانو چې ایمان راوړي دي او لپاره بخنه واړي مانا چې مومن مقام دی لوتتي اگر چې ګونګار دي فریشتې به الله مهربانه کړی دي ربانا وصیتک للشيء رحمتا و علم الفقد للذين تعبوه دا اوس ګوره بخنه واړی یقولن دلدک مقدر دی دا فرشتی وی چې مونږ ربم رسول دی هر شي ته تا رحمت هر شي یا الله تا خپل رحمت رسول دی وعلما او علم دي رسول ابي نذا دوسي فتونا تا توسيلكو امون بخنا شركنا و تابو سبيلك تابي دي استاد لارين. ابن عباس فرمائے جي تابید استاد یووانی مدارک معنا کی و تبو سبیلک دینک الاسلام وقیم عذاب الجحیم بچو ساته یا الله دا ګنغار مؤمنان دا عذاب د جهنم نام ربنا بادخلهم جنات الذی واتو ومن صلحه من ابائهم اے څنګه ربان دو چدو ته نه بچو ساتل و داخل کدو جنة دنو دو همیشوالی تام چه تاو سرواده کرده دا فلکتابه با قرآن کې او یا اللہ یوازی دو مداخل آوام ومن صلح من آبائیهم وازواجهم وزرعیاتهم او آغا سوکم داخل کدو صلحان چمن گرتیائی کردو من آبائیم دو دو استازاننام اظواجه یم موجوده ملګرو نا وزرریات یم موجوده شاګردانو نا یومن دادا مین ابایم نا مراد استادان دی ښا مشران ازواجه یم نا مراد ملګری دي هم درس ملګری هم ایمان ملګری ازرریات یم نا مراد چې شاګردان به هر کړي چې ما دا معنا وکړم ابا هم سره آذر وته خه سوک وته آذر اوزور ریات ازواج هم مراد شدیم کا ابن اشرف وته اوبا بن ابي معين وته چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم سره لګ عمل کويا کړي و وذرریات ابن مراد کنان وته یو توجی ده بېمت توجېدا چې ومن صلاحه من, صلاح من آبائهم نه پلاران پلان د دودیم چې او ازواج ایم نه مراد چې ده بيبيانې د دودیم چې مؤمنه نيفه لہذا سلام بيبي اداګرانګې د نوح عليه السلام بيبي خانتا ته ته ديني مينې بادنا صالحين فخانتاهما اغه ته ان اولاد انکان سیاتی سیاتی ومیزن لام فرشتی بچو و ذریاتن المراد نسبي اولاد د دود کنان ته وته ان کا انت لازذ الحکیم واقع مسیات و منتق سیات یوم ذل فقد رحمتم اے زمغان لم فرشتي دعا چې بچو ساتې د سخته سزاګانو نن و منتق اغا سو کتاب چوس ات یقین دنا کسان چی کفر اکڑے دے یو نا دو نا آواز بکی دے ته تا د قیامت الله اکبر لرنبورت آواز کی گی جہنمیانو برلے کی گی با پدی چی جہنمیانو اے کافرانو اے دوزخیانو او دا آواز بادی جہنمیانو تپاگا وخوی چکر دو غصی او دمره وګصهي احپر مشرانو ته معبودان ته او تر دي چين احپل نفسونو تبام کو سهي پزان بچو نه لګي دا سه کا هر کی وي جنادو ن आवाज بک دي شي دوته د قیامت لمحت الله جهام خا کو صدا الله په دنیا کې چوا اکبر ډېر لویا مِمَّ قَدْ كُنْتُمْ تَسْتَدْعُونَ أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ فِي النَّارِ چنند تاسو غوسه پخپل زانون باندې پور کې استدعون ايل الايمان دا لمقت الله سره لګي يونادونا لمقت الله استدعون ضرور غوسه الله ډېر لویا په کې کله چې دامت کې دی تا په طرف د ایمان ک فرون تاسوه ان کار نو د داونه د اس تعلق چې د لمک تله سره دیخ چې کله تاوسته دامت د توحید کې دی شو د تاسوه ان کار کوو په دغې وخت الله او سر ډیره زیاتوه قالون دو به و ر زمونګه بامت ته ن وه ته ن اخوي د په اقرار د ظلم او جرم او د پریشانه پوجوادو دنیاوم یې رکی خان اقرار د ظلم جرم بوږي خو به وخته دوی وایي چې زمونږ غره با اماتنه سنته ني تامر غاوسته مونږ باندې د ظلم و احییت انسنه نیو ژوند میرا کړو د زلام فات طرفنا بذنوبنا نو yani اقرار کوم دا خپل ګناونه نو د زلام مرغ د دا د زلام ژوند منی ځکه یو ژوند په دنیا کې ده پیدا شو فلانکی تاریخ باندې ده پیدا شو دا د دنیا ژوند شو ادم جون چې دا غاخرت جون دي ممبا من ممرقدنا د قبرونو چر اوزي وایزن نو فو سوزو وی جات او نفس د ترازی ملاقات کیږي د نفس او د بدن راغیت دا اخرت جون ویلې کی نه یو د دنیا جون دویم دا اخرت جون دا دوجوندونه خوا کلمنی لیکن جون دون درې دی خاکه ساسو خیال وی د برزخ جون اغه ذکر نه کول تک اغه ازا ذکر نه کچې د برزخ چکم ژوند نه هغه حقيقي ژوند نه او حکمي ژوند ده ځکه حقيقي ژوند اغې چروح بدن یوځې ويخه ځان بوکوي نو عالمي دنیا کې روح او بدن یوځې نه ده حقيقي ژوند آخرت عالمي اخرت کې چې کوم ژوند نه هغه حقيقي ژوند او بدن به یوځې وي اور برزخ کې چې کوم ژوند دی نو هغه حقيقي جنت نه زکر اوه ته جدا دی فینسکุลلتی قزالہ الموت زمر کتیرش لګنه نو هر کنا چې د برزخ ژوند چې نه حقيقي جنت نه دی دیو جنادل ته کې واحدیت انس نه دو دی دوه ژوندونو تذکرہ وشو د دنیا او د اخرت امت تنس نتینی تا مغمانی مر راو سے دو زرادا اکل نمانی مر خویز اللہ غلی دی دنیا کې بل مر خونش دی مفصرین لکی چیم امت تنس نتینی اول موت نموراد چدینو اگا وجود دی دو, دو فی ارحام الامحات قبل الروح دو, دو وجود چدین فی ارحام الامحات دو روح نمخ کیم پاگیمانی که دا موت اطلاق شده مجازن دیخوا او موت چیده نوگر دو دنیا موت چی اطلاقی اطلاقی وفات شده فحلی لا خروج من سبیل آیشتا دی وطلوتا سلار خروج نمراد رجوع الى او سبیل نمراد چیده من حیلتن سهیلشتا دی دنیا ته لار شو فنومنه به کی مونږ ایمان نه رو پتا باندې الله اکبر اقرار کو خو به وخت ته هم دا اقرار دغه دنیا کے پکارو چې ایمان نه راوړېو جنت ته تلوي زالیکم یانهو اذا تعی الله او ته کفرتم سبب د عذاب چې هغه تل کېږي انکار د توحید تاسو ته هم دا سبب د دې چې کله با پر له کې دښ الله وحده یوازین کله چې با الله یوازې پر له کې دښ چې تمامي دنیا مسلمانانو په وچ الله یوازې الله یوازې نو کفرتم تاسو به انکار کو او انكار ساسد او چتا سبو يا ج الله یو شرک فیل مزاری ہوئی لخا او مقی چی دے دعیا مازی ہوئی مزاری راړو لکی حکمت دادیم چې یو شرک مزاری رو لکی یو قسم چې دے جواب دے چې دو دوی فحل الہ خروج من سبیل ایلار دو وطلوشتا دے اللہ یو شرک مزاری رو لکی کچرتا تاوستا موکم الہوشی بیا تاسو شرک که مبتلای و اینو شرک بیه او کچر دام شرک بگن لے کی دیشو اللہ سراتو امینو تاسو بیا خبره من لام نونن رز اختیار د الله دیکھا دا جمله چې دے فالحکم اللہ دا دلیل دا آدمی نجات تے چه کافر اتاو اس دا نجات نیشی ملاوی دے دکه اختیارات دا اللہ دیم تاسو دا خبره دنیا کې نه د منندلې او تاسو چې د کوم معبودانو خبره په دنیا کې مندلا هغه به وسدي هغه ځانم ته ته لیکه دا و اختیار نشته دی هو الذی یریکما یاتیه وینذرلکم من السما دلیل عقلی هغه ذات چې خیتاو استدلال د قدرت د خپل اوراوري تاسو باندې دبا ورن باران او په د باران او نسیت نه کوم الا مان یونيب ما غراغه سوق چاې کې نابت ویم مراد چدم دام ذکر د سبب د مراد کنا مسبب ده خان ځکه رزق نه وريږي بلکې د رزق چکم مسبب ده اگر باران دي ا باران وريږي باران نو رزق سبب زکر رزق چی دے نو مسبب دی باران سبب دی دیو جنا مفسرین چې چی رزق کن مراد مطرن لیان نو سبب رزق مراد تینا باران دے زکر سبب دے رزق دی او آیاتی ہیم تمام موجودات مراد دی تمام مخصوصات مراد دی اسمانو ندی اسمو کی شمس و قمر دا ټول موجودات کی د الله په قدرت باندې ښه ویری کومیاتي کی ایماني اصلاح ته اشاره وا ایماني اصلاح ته اشاره او رزګم کی چې د بدني اصلاح ته اشاره وا اصلاح او بدني اصلاح دا دونه الله ستاسو کوي تاسو لته سوغ الله پرې چه دیو په لور طرف ترواني اي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ما انسوش وني ما سي